që unë diskutojnë, që unë diskutojnë që unë diskutojnë të arënë por ne të nashmë dhe të tasim për votimin me që në të tasim për votimin përqëndrojnë të sheshtje përmendim argumentet arsujet apo që ka të bëjnë të sheshtje dhe të mëshidhim në tek tjera sepse nuk, nuk arim që të dalim atër ku duhet përqëndrojnë të që të dalim rezultatë dhe Thënë, të përcaktojmë mirë se ku është pika e mos marbeshjes. Më të që është që të bëjmë fjojnë. Për shembu, unë flasë për atë që kam gjuar. Të, disa personën, unë kanë informuar që Abdurrahim dhe më në ka x që ndrim për pjesëmarë e mbotimë. Unë për të thejmë troqë, Abdurrahim më ndonë që pjesëmarë e mbotimë është kufërë. Edhe një librën kanë thënë që e ka përhap Abdurahimin, e ka shkundak në gjëmat, që me emri realiteti zjedhëve demokratike. Në shpëtetime të librën kanë parë se është përmendur, shpesh, që pjesman e vëtim është kufer, është shqirë, e gjëran të tëra. Nëse Abdurahimi shëndron, vazhdojnë, shëndrojtë ti, me ndimë, me thotë mu që unë me ndojë që pjesman e vëtim është kufer. E nëse Dhe më thonë, është të rejqëm, e të ishëndërit, në thotë që është haram, edhe dim se si të ashvillojmë bisedën. Dhe më thonë që në ngunçtohet shumë, mos marveshja. Kjo qëshë është mëj komplikuar nëse do të të të të që është kufrë. Dhe është më pra në zjidhjes, në që ofë se do të të të tëmë që kjo qështë që është haram. Dhe më thonë që për të bërë një bised duhet të caktohet mirë për mendimin tim pika e mosmarrveshjes kjo ishte pika e fundit që kisha unë ne e caktuam kohën e lam nga 5 minuta pastaj duhet pa duhet bë se cili doon flet nga 5 minuta mirë po kisha për të jo, gjë për diçka kam diçka para se para se të fillon koha drohemi do të të shfol aty no, do të thasim patjetër drohemi pa do të shë Alhamdulillahu, salatu, salamu, në Rasulillahu, ala, alihi, vësahbih, i gjmëhim, në bat. Dhe zëndërruar, në së Allah në më dhëruar, që në dhëruar e sinceritet, në të që thejmë në të që veprojmë, se kur së lu së Allah në më dhëruar, në i hapi sëtë që të shikon të vërtejta në të të kuashtë. Edhe kjo dhe më thënë lutja për u zimë. është lutja të sinën nëjnë e kam surë Allah në më dhëruar në Kur' që në surën e Kur'anit thotë hidin as-sirat al-mustaqim. Dhe kjo fjali është një fjalë docime muslimane e përsërit. Shumë herë në namazin e tij, shumë herë gjatë ditës. Dhe kjo tregon që udhëzimi në është shumë e rëndësishëm. Dhe udhëzimi është te ajo që ka thënë Allahu i mëdhuar, edhe ajo që ka thënë dhe vepruar dhe pohuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe tek ajo që ka rënë dakord Ummeti i Islam. Për sa i përket çështjes unë jam shumë dakord me vllajën Ismailin, domthonë që ne të caktojmë pikat në të cilët ne bijm dakord dhe pikat në të cilën ne nuk bijm dakord para se të fillojm bisedimin, por me një detaj, por me një detaj. Për sa i përket çështjes domunëjë pyeti Ismailin, domon a mendoj unë domthonë që është kufor, nuk mendoj që është kufor. Unë normalisht domunëjë unë domon e kam menduar që duhet të bëj këtë pyetje sepse kjo është folur shumë unë di që është folur shumë këllëgjë. Edhe unë jam përgjinjë kësaj gjëje, inshallah me ne në vësht, por në momentin e duhur, domethënë kjo kjo është domethënë si thosh, thelbi ose fryti i gjithë bisedimit tonë. Pa nuk do të ishte më mirë për orientuar ja, bisedën. Kam rënë unë tash. Mi më qen se jemi duke diskutuar për këtë. Le ta mori unë shautin. Domethënë problematika në të vërtet, problematika jonë që në origjinë nuk ka qenë Po flas ato realitete, a është apo nuk u shpufër thjesht çështja? Sepse vëllezërit tan, Ismaili dhe Tjer, të cilët domethën nuk kanë qenë dakord me mendimin tim, ata ë eh, kanë qenë mendimin që lejohet, kupton edhe se domethën fillimi i kësaj çështje na filluar që kur ishte çështja e pavarësisë kosovës. Domethën domethën u bë ajo që u bë dhe vini shumë çështje nuk duhet zgjerojmë tutje. Dhe unë kundëstova atë, në atë moment gjithë në një libër më dukë, si libi me i prafërt i cili fishtin për një qështi të njashme me ta nuk ishte në të mënat dhe në të moment liber të cilin fishtin për të qështi për këta rësye dhe më thonë në pash dhe më thonë që të rësysh një këtë liber shpëndat për shkak se dhe më thonë në të të regohet një e vërtet për cilin unë do të, do të mbështes sot me argumentet që unë kam cili liber është realiteti zhjet At libër kam bley disa vëllezërin në në Maqedoni. Unë nuk e di se kush e ka shkruajtur atë libër. Ai është në gjuhë domthonjë kosovar nomrisht. Nuk e them se do e lëzoje. Unë e shkërtova të shpejtë shpejtë lexohet në gjuhën tjetër. Sepse gjuha ishte shumë e vështirë dhe kishon feliqishë ishte pakuptueshme, po idena përgjithshme të më morë që tregonte ai. Idena e librit përgjithshme që ai tregonte domthonjë që muslimanët nuk kanë pse të futen në këtë llojës sepse këto këto janë këto janë çështjet që kanë bënë me toghutin. Kanë bënë me toghutin. Edhe ne domun për këtë çojë do sjojm sot. Për sa për kënd mendimin tim, domethënë u ta thash, edhe do të heb fjalën që do të tregoj çdo gjë, domun. Përthem një fjalë, një fjalë do më, inshallah do të treguohet. Nuk fshihen. Por këtë kjo është domethënë si të ush fryti i gjithë bisedimit ton, dhe kjo do të treguohet, do të, të trevojm fund të parë të bisedës. Sepse ne duhet të diskutojm fillim parë të trevojm kush janë, nuk është çështë demokecia. Të dimë posha bëhet fjalë. Të dimë kush apo ç'o ç'o bëhet fjalë. A bash, më bëllësoh gjithtohtë. Të dinë për shorbën fjalë. U thon, thashë zonjë në, në faj që problemi jon më i madh. Problemi jon më i madh nuk ka qenë as apo së shkufur, sepse nuk është se vlezit ta thon që është haram bashohet tash ngjeni për diskutues apo së shkufur. Para e pare, dyta, ju e dini shumë mirë që libri im është djegur edhe pse unë thon nuk përmend fjalën fare kufur fare. Është djegur, e djegur mbi 300 kopje. Libri tim. Kështu që domodin problematika nuk ka qenë, ju lutem vlez mos flisni. Ju lutem vlezore, nuk domodin askush mos fjas, ju lutem kando dhe një bisedim për para këtij me vllain Tonis Ismaili për një çështë tjetër më parë, po a them të kështu, dami në temë, edhe dikush në një moment ka dashur të fol, kupton? Edhe unë kam thënë, unë nuk kam marrë bisedën me ty, kam marrë bisedën me vllain Osman. Edhe atëherë është bërë gat, ka kapërinë në gjum kokës. Moton me vllain që nuk është për Islamin, thotën. Para i duhet domoshta keni po arsyesë këtë gjë, nëse dikush ka ndërmend flasë ose nxehet, në poimi i dali që tashi shkoj këtu gjum trirë rahat. Kupton? Nëse ka dëshirë dëgjojë, Allah i ash për lehtë flet mirë është. Tashĩ domodin çështja don problematikë, më, më mall problematik, nuk ka qen kjo. Edhe libri im, domodin i cili nuk përmendot fjala kufrën të fare, është nxjerë nga disa xhamia përjashta. Është nxjerë nga xhamia. Kupton pa arsye. Nuk po flas tashi për veten time, po të rregoj dën që kontradiktore, nuk ka qen, nuk ka qen kjo thelpsoria, po ka qen gjithçka, por ne duhet të trajtuar gjitha gjë nga fillimi. Kupton? Pasem un thash do të rregoj të gjitha. Që duhet të trajtuar që nga fillimi, nuk është çështë dorëzë po të shkopur, nëse nuk është problem gjithë ti thu haram atë në domthonë ta shohim çfarë po thotë ti, domethënë që shohim prapa ku jeti ku jam unë. Ne ne jemi deshim të dakord që vetëm fare, ti thuaj Allah, mbasën disas herë mund të të vogj. Kupton, kurse unë them kio llojë nuk bën fare, nuk kusht kjo metoda islame. Kjo është ide që kam treguar një libër, dhe ju keni kundërshtuar dhe keni thënë më që nuk bën, libri ka shumë gabime, më radhe, dhe dhe dhe gabime dhe dhe dhe në radhë deri tash që unë s'kam kuptuar për gabimet, do të dëshiroj për ju të tregom nëshallah. Po gabimet që ndodhen në libër. Edhe pse antenosh përmendur çështë kufr fare. Kështu që, që domethënë problemi nuk qëndron as apo së skufr, çështja është domethënë tek votimin në vetvete, prandaj ne diskutojmë për to, pastaj kur di momentin inshallah në fund do të rregullojmë me Allah mendimin tim për të çështjen. Prandaj do të leduca të fillojmë fare se kush janë pikat në, cire dhe kort, pas në cire një një dhe të cilën ne ndijem dakord, pastaj të cektojmë kush janë pikat në të cilën ne nuk ndijem dakord. Kjo është. Ismaili ka përfunduar. Po kam thanë diçka po. ë Tanë çëllimi që un kërkoj të përcaktohet se cili është qëndrimi jot në këtë çështje. Ësë se në këtë mënyrë ne orientojmë bisedën. ë dim se si ta zhvillojmë bisedën. Se nëse qofse ti për shembull nuk pranon të thuash qartë, un po të kisha diskutuar me një person për lutjen për shembull, un do t'i ja sqarojë që lutja kushtuar barrë dëshirgumat, nëse një tjetër për shembull thoshte që është shirkë vogël apo është halal, un do t'i ja thosha qartë që është shirkë madh e do të thonë në mënyrë që të zhvillojë bisedë dhe ashtu si shduhet. Të thash du të atëhem vëllëgjë, të asjojë vëllëgjë, këtë të të të gjithë i sigur. Në qofë se unë i, dhe thonë, i them të qka dhe qëndrimit janë gatit për a, për ta, është tjetër. Që që në qofë se ti nuk e thu, përshemë, du të atëtu ashtë në fundë, unë përshemë du të trajtoj, trajtoj bisedën duke me nduar gjithë mundë si pasasaj që unë jam informuar në njërë sigurë. Qi Abdurrahim thot se është, është kufër dhe thotë bësesi të të pëlqejë ti domosdoshmë. Jemi detyruar që të rrahim këtu atëherë. Si dëshirosh ti trajtoje, ndash të. haram dash kufër domosdoshmë, ne do bisedojmë inshallah, pas në fund falotë do të rregojmë ndërmendim, nuk është e. Ti fol se dëshirosh. E për sa për i përket librit, meqense se çe ke çashin e librit, i themi dy fjalë. Unë librin faktikisht nuk e kam lexuar, edhe pse e kam shfletuar. Po. Ë, kam shkretu, se atëso domosdoshmë pjesën e fundit që ka të bëjë me votimet, ato pjesa të tjera domosdoshmë në këtë janë ajo pika e diskutimit mes nesh. E, unë për shembull kam ndryshuar një kandidimin apo andarësimin në partitë politike. E, e për sa i përket votimit e kanë shtetuar, nuk them se e kanë lexuar gjithë pjesën që ka të bëjë me votimin. E, kam dhënë, dhe domethënë, kam shprehur qëndrimin tim kush më ka pyet, domethënë, për këtë për librin, domun kam dhënë ato arsyejet e mia, të cilat mund t'i dëgjoni edhe tani gjatë bisedës. Ja për sa i vërtet tjerë, çka kanë bën për gjemia të tjera normalisht ajo nuk ka të bëjnë mesnësh me fjalë. Por në mënyrë se si është, edhe do ta them edhe më pas të çësia, mënyra se si është trajtuar çësia e votimit të lirë, nuk ka asnjë farë dyshimi, në mënyrë se si është trajtuar në librin realitetit e zgjedhjeve demokratike. Madje libri aludon se në faktin që është kufur apo to. Aludon aty, u ndita kuptoj më fjalë. Universiteti i shkëputëm fjalën kufur apo shir. Po, shirë, po mënyra se si është hartuar, se si është përblluar të çon aty. Dhe për mua serioziteti do të ishte që ta përcaktoni qartë, është kufur apo haram. Pse? Sepse ti Abdurrahim ke pas diskutuar dhe u gazeton njerëzve që është kufur. Pastaj vjen libra dhe nuk e përcakton qartë që është kufur apo nuk është kufur. Kjo është problematike. Ku kam thënë njerëzën që është kufur? Një minutë, O Abdur ata maren tonë vetëm mund bësh pyetjen. Oh. Ë duhet që të pozicionohesh qartë. Kur flitet për një çështje e cila ka të bëjë me akadën, dietarët, shkrimtarët, kur trajtojnë një çështje në një libër, sidomos në ato që kanë të bëjnë me akadën, ë shprehen shumë qartë, në mënyrë precize todesh kufr, e shkufrim mak apo shkufrim vogël, shkufri e shyr, apo nuk është, është haram. Tani ku i ke thënë? Ëh, së pari faktikisht unë nuk dua që të merrem me këtë, e ke thënë apo nuk e ke thënë? Ti shumë mirë mund ta mohosh edhe këtë çështje tjetër. Po, por nuk është, nuk është as të mohim po eshtë. Por e, do ti mund ta mohosh, çu unë sa kam thënë edhe i ku mohbeti. Por faktikisht unë unë më kam pohu njerëz se ka edhe ktu, që më kam pohu ktu. Kjo më të thëmë, më ka përhu fulani që e ke këtu Ne nuk keme ardhë dhe shqipë të përmjëgjuku mu Pra ne po të deshjevi dhe më të më të të bëjmë gjerave drejt dhe drejt Ne të diskutem për qështën fetarë Pra ne të lukëtëm unë të thasht të dhe shkajn që të jepit në të Shqyht ti mos më njështë që i musikur do më gjushmër me shkopë i bëjmë edhe në mënyrë vëllazërore, domethënë. Më Mund të të rregoj mendimin dhe të dhash fjalën për to llogjeje, por ne duhetu të shërojmë xhamadin rreth parave në fillim temën për çfarë do të flasim. Por mos kalim. Ti hodh, ti hodh deri në fund fjalën direkt. Domethënë, se the që ju keni thënë që është e lejueshme, ndërsa e, për këtë këtu, këtu ka lind debat dhe diskutimin, faktikisht ajo që kam të thënë unë pjesë më shprehen vet, pa që kam thënë unë është se dhe smalem votime. Mhm. Mm ose për gjithë se ishë mështetje i qafirave, mm -hmm. parimisht është haram. Ka rastë të cilat të bëjmë përjashtim, por parimisht është haram. Ka rastë të cilat bëjmë për të bëjmë përjashtim, edhe kërto du të klasin në shaloh të alë. Ta. Tani, po e lam nga 5 minuta, për ke për shtu u gjëtje të lidhë me hyrëja. Mundi, që është e ishte dhe mundu që mundesh e që ne të diskutojmë fillin fare për, për temë për që kushtë e jenë atë fillojnë në mund Ta të tashe të shqenit të liër që të qinë lirë... da... nga 5 minuta ti ke mendimin të të, këj kemë mendimin një e vetë a i folit dhe mundu dy herë ku se me fali e dhe dhe mi herë e, e sakë unë e lash me dashit të shlatit tyre të shqenit jo, nuk i pata vu kohën të shqenit duve dhe kohën Po ti do të dash trajtoje se është kufor. Ne do ta marrni një minutë më vonë. As ka problem. Dash trajtoje se është kufor, dash trajtoje si dush, tash çështja e ndoën tatë. Ti trajtoje si dush, çështja e ndoën tatë. Ne inshallah përfitojmë për uljes tuaj. Mi. Kush do të jep fjalën? Jep. Kul. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Lisnderuar. Përse për këtë qështës të demokracisë, dhe më kjo është një qështje, në më thënë, më dhore, sepse këtë qështje ka të bëjmë me më akiden tonë, me besimin tonë. Për këta rësue, e shumë në vojsh me nënë që ne, në më thënë, të të regojmë qëndërimin e islamin dhidhime ta. Në më si që thash, që me farë duhet du të regojmë shkurët i mishë, në më thënë, se qës disa thonë që vine gjuhela tine edhe ka origjine e fjallet demos dhe kratos demos dhe thot popull kurse kratos dhe thot pushtet në pushtetit akon popullet këju është kuptim gjusor i fjallet demokraci është një kuptim tjë gjusor të cire të kanë zirë në më thonë disa njërez dhe thonë që i fjallet demokraci ka origjine e fjallet demon kratos që dhe thot pushtetit akon shëtanit se pëse demon dhe thot shëtan edhe nuk është u digjë kjo tjetë më e sakht. Parë, sujtë dhe më thënë se vetë demokracia origine, origine ka që para 300 jetësh që nga revolucionën Fransës kur doli dhe më pushtetin e kisha dhe mori popull dhe pushtetin. E, që është e a e që du sjaruar tu është dhe më thënë se që, ka, dhe më, që është demokracia dhe më në të vërtet edhe që është gjukim ka islami me të shkurtimisht që më zjatëm. Dhe thashtë, dhe më thënë, vetë nga kuptimi kërë demokraci, demokraci do të thotë për shteti i takonë popullit. Dhe, dhe më thënë, po të qikorës dhe më përkupizimet që kanë dhënë, dhe më thënë, vetë, thën, djetarët, në libarët ndryshëm, ata kanë tërgu, dhe më thënë, që, dhe më thënë, demokracia është t'ilë. Dhe, prej këtyre, dhe më thënë, kemi në, në disa fjatë mare, Unë në libarët ndryshëm dhe të rgujë, në shalë, në në e thot demokracia është ndërtuar në parimin që populli është burimi i pushtetit. ë kanë për qëllim oni pushtetit të ligjvënies. Dhe kjo bëhet duke zgjedhur përfaqësues nga populli, të cilët ë e përfaqësojnë domosdoshmërisht popullin në ligjvënie. Domethënë, në një fjalë tjetër, një domosdoshmëri ligjvënës të cili duhet i binden njerëzit në sistemi demokratikë është njeri ju dhe jo Allah Kështu i që thotë, me këto kuptimi më më nështë njeri ju është zotë që duhet adhuruar në aspektin e liqvënjës ose në aspektin e bërës halal dhe haram edhe kështë zotë do më të nështë pas të sistemi është njeri ju është populli edhe kështë vetë kufri në shirku dhe humbja edhe për këtë do i gjeje nuk ka kondradit në milë muslimanëve Dhe du të dëshirojë dhe më në këto pike që për flasë nëse isma indi të nuk është dhe kortë për për shumë një që për shumë dhe kortë që ta di më shumë që për fillan në e problematika Sepse liqvënja në islam i takon vetëm Allah subhanët alë Liqvënja në fejn islame i takon vetëm Allah subhanët alë dhe për këtë do më në ka shumë argumene në kohane nga suneti por uh, për këtyre për shkak të cilës që ka thënë Allah subhanahu teala amlahum shuraka sharau lahum min ad-din ma lam yazn bihi allah ka kanë ta, ortak të cilët u kanë bënë dy ligje që në ligj në fe që si ka që si ka lejuar Allah ose që si ka lejuar Allah subhanahu teala ka thënë dietarët për këtyre domethënë imam muhammed bin shinquiti ka thënë ngjojtia e llojë më dhuruar ato të, të cilët vendosin ligje ortak Nuk është ka thonë më më dhuruar, ula yush riku hukmi ahada, do nuk e shoqëron Allahu në gjykimin e tij askush. Në një, një lexim tjetër thuhet ula tusrik fi hukmi ahada. Mos i shoq, mos e shoqërohet në gjykim masqend. Mos e shoqëro Allahun në gjykim masqend. Kjo që do të thonë detyra e muslimanit është që mos e shoqëron Allahun në gjykim, sikurse nuk i lejohet muslimanit të shoqërojë Allahun në adhurim, sepse sepse Allah i madhëruar, si kurse është sunduës dhe është dëtyrë edhe në ta adhëruajmë, në gjithashtu është sunduës dhe kryuës dhe kemi dëtyrë t'i bindim i ligjërë t'i, sepse toka është toka t'i, kryeset e në kryeset e t'i... Kohë hajdo të mërëvej. Më leon të... Dhe në disa gjere janë arëthënje për të serudëmë. Po sa kërë vë është do? Kurë si dë akordë më të i përshunë që sërë Togash tok e ti do dhe... të bëhet për pijin... të përmbledh, sepse shkurtimisht, apo nuk ka po mbijet. Si edhe vetë kan parasysh këto gjëra, edhe xhamati nuk e kanë të gjithë parasysh tamam, domethënë. Besoj se kanë gjuhë shpesh. Po. Dhe domun tok as tok e ti, kur ishen krisat e ti dhe në krisat e ti vetëm ajo sunduesi ka drejt vendosi ligje. Kjo është parimi i Islamit dhe për këtë, siç e thash, domun ka shumë argumente nga Kur'ani dhe nga Suneti dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë Ummeti i Islamit. Dhe kjo është një prillojë të shirkut edhe do më thënë unë në kam mërmën dhe të libri të libri rrëtë e qartë e kam mërmën dhe të qështi do mënë që në shumë libra, ndërtia, por një thjesht sa për shembol, do më thënë në ato encyklopedia e fejeve dhe sektër bashkohore, thotë një përjo lojeve të shirkut bashkohore është shirkut në, thënë, në bindje ose shirkut në ligjvënje në anë atjetët në cilin njerë ju në më më mërë pushtetin e z me pushtetin Zotit dhe parën edhe djetarët kanë tërguar dhe më thënë liber dhe tyre dhe kjo është qështë e mëse njohë që shirkë është disa loje si kurse në dhe më shirkë dhe më shirkë shirkë dhe më thënë në, në, në, në, në adhurim në përgjishme shirkë gjithashtu edhe shirkë në ligjvënje e shirkë dhe më thënë nëse dikur është dhe më thënë pretendon se ka drejt vendon si ligje a i në të vërtet qa ka bërë, Allahu subhanahu wa al ta'ala, nëse e pretendon për veten e vet, ai domethënë ka qurë tyr veten e vet Zot, dhe nëse e pretendon për diktë tjetër, ose beson për diktë tjetër, ose e pranon të jetë për diktë tjetër, ai ka pretenduar se ky person është Zot. Kjo është domethënë thelbi i demokracisë. Tashi domon demokracia është kur ti nis domethënë pun mos u zgjat, un fatisht kam shumë domethënë libra dhe argumente gjatë, por nuk u zgjatem se besoj se kjo është çështë e qartë për të gjithë. Demokracia është tre loje, në leze që të dini. Demokracia, në aspektin një sësi, ata do më një vendusin në ligjit e në të shtë tre loje. E para është demokracia, që quëtë demokracia direkte. Edhe kam përqëllim me demokracinë direkte që është populli aji i cili në më thënë vendusin ligje në më njërë të drejtë për drejtë. Dhe kjo bëtë të loj formi që më lidhë gjithë populli, ulen, diskutojnë dhe bjë për shembull, ai që vjedh dënohet një muaj burg. Kupton? Populli është ai që i vendos. Anomalisht do të thonë që kjo ligje çfarë është? Kjo ligje anomalisht do të thonë që është një që ata e kanë dhënë veten të drejtë, do dh të ia vënë veten detyrë të drejtë për të vendosur ligje, sepse vetë po vendosin ligje, të cilët bien në kundërshtim me Fenislam dhe kjo është ajo domthon shirku në lidhje me. Ëh, kjo është edhe demokracia drejt për drejtë. Qoftë e eh, lloji i dyt i demokracisë dhe kjo është më nga libri e hakikata e demokracisë, domethënë çes demokracia e vërtetë si e ka shkruar Muhamedi Bashaki Sherif. E eh, lloji dyt është demokracia e eh, përfaqësuese. Ne kam për qëllim dem dem dem dem demokracinë e përfaqësuese është që populli zgjedh disa përfaqësues. Shq. Lë gjeni me vëmendje, ja, kjo është shumë rëndësishme. Zjedh të e rëndësishme. Zgjedh disa përfaqësues, të cilët e përfaqësojnë popullin dhe vendosin ligjin në emër të popullit. Domthonëse ti e zgjidhët, ai vendos ligjin në emratat. Domthonë ti pranon që ky person do të përfaqësojë ty, domthonë duke dhënë votën ti pranon që ky person do të të përfaqësojë ty e të vendosë ligje në emrin tënd. Ky shkuptim do thonë ai kësaj do të përfaqësojë situat, domthonë i thonë niabe, në arabisht i thonë naib. Deputeti thonë naib dhe naib dhe zvëndsus, dhe zvënd, dhe i thotë zvendçus. Zvend, domthonë që ai të zvendson ty në në, në ligj vëmje. Edhe lloji tretë jua demokracia e ndërmjetme mund ta qujmë ndryshe se në arabisht thon shibul mbashira. Ndërmjetë do të thotë që ajo ka marrë dhëprit para se për dytës. Për të para se në aspektin domthonjë që në disa raste i lihet popullit drejt për drejtë të gjykojnë disa çështje të veçanta dhe bëhet bëhet domthon domethënë si votimi, referendum. Bën, thonë se referendum, votim, ka stile vetëm për një çështje të caktuar. Ndërsa domthonë ekzistonu kullojë edhe gjithashtu domethënë edhe edhe parlamenti, por çështjet të caktuara ata pyesin popullin. Çfarë do të nikë problemin çështje dhe vendosin si të psidë popullit. Domthonë këto janë të tre llojet e demokracisë. Domthonë demokracia më në fund është ndërtuar këtu, domthonë thelbi i demokracisë është që pushteti të takon popullit. Por në të vërtetë Nissan pushteti takon vetëmollën e dhëruar dhe kjo është një çështje siç e thash që nuk ka dyshim fenisame. Edhe këta domthonë e shprehin të llogje duke thënë që demokracia është që populli gjykon veten e vet. Siç u thash, gjykon veten e vet duke kur, nëse si gjykon veten e vet. Domethënë dhe që ajo është një vetë sot për shume, këtu te vendi tonë sa vendet tjera, që njerëzit zgjedhin një përfaqësues i cili i përfaqëson ata. Prandaj që u thon arabisht naib ose ممثل i përfaqëson ata dhe flet në emër të tyre atje, flet në emër të tyre në parlament. Kjo është domethënë domethënë shkurtimisht ajo që dashu të tregoj. Nuk e di dhe më dh, lajt së me i dhe dhe shim Bi, bi dhe akord me më të qështje Po keni vrejti këtu që diskutojmë rrëtësaj Do flasë të më tëmë ku bi dhe akord dhe ku s'mit dhe akord Ne diti me këtë qështje? Dhe shim të në nuk Si dush? Athejrë Më pojë nisë me Ato që tha Abrahimi Përstaj Do përmendër së jetë mija Së parej nuk ka dyshim që pushteti i ligjvendjes i takon vetëm Allahut të Lartësuar. Dhe besimi pretendimi apo pohimi që pushteti i ligjvendjes i takon dikujt tjetër veç Allahut apo dhënia e pushtetit të ligjvendjes dikujt tjetër veç Allahut është gjuhë ku madje e nxjerr njeriu nga feja islame. Kjo është e pa diskutueshme. Më argumentin nga Purani... Më bëhën dhe përsi të dhe, dhe njëllutëm... Atëherë... Por shteti liqvënje se si të konë vetëm Zotit... Ba. Dhe nëse njëri ju e ajeb dikujtje dhe veç Allahot... Bënë shirkë i cili e ndjerë nga feja Islame... Argument për të janë të shumëta... Disa për të tërë i përmeni Abdu... Dhe Abdu Rahimi... Më po përmenë vetëm një argument... Tjetë ju keni nëngjuar shpesh dhe i keni parasysh... Inë ilhuk muhilla l i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. E, e dyta është fakt i logjik që demokracia do të që një pushteti i legjislacionit i takon popullit, veç inteligjencë i prodhon parlamentin. ë Kjo është demokracia dhe s'ka dyshim që ë demokracia me këtë kuptim është shirkë Sëpse pushtetin Ja e poble Dhe kjo është fakt Por Po kështu janë edhe Tavutët e tjerë Po kështu janë dhe lichvenësit E tjerë dhe që Allahu të lartësuar Për shemë Një Një lichvenës i kryshter Një pushtetar i kryshter Pa dyshim që është tavutë sepse dhaj u dheqë me ligjet të cilat bëjë ndesh me ligjet e pesi islamë. Një kryetar fisit, në kohën e pegamejit alisratu sëra, për sëri ka qënë tahut, sepse u dheqët e men normat regullat fisnore, të cilat bëjë ndesh me ligjet dhe regullat e pesi islamë. Për kështu, gjdo u dheqës që i përket një feje tjetër dhe jo pesi islamë, e që nuk u dheqë me ligjet e pesi islamë çdo udhëzësi çdo sistemi tjetër i cili prodhon dh apo bën ligje të cilat bien në dish me ligjet e fesë islamë kjo është e pa diskutueshme pa në këtë kuptim demokracia krishterimi hebreizmi ë fiset krerët e fisëve mi fjalë udhësitë e fisëve janë tawaghit jan tavuta sepse u kanë dhën, kanë dhën vetes të drejtën e bërjes së ligjeve dhe ushtrojn ligje të cilat bien ndesh me ligjet e fesë islame. Kjo është pika e e dytë dhe këtu bieniem dakord me Abdurahimin, vetëm se unë e trajtova më gjerë. Sepse si udhëhecit në sistemin demokratik, po ashtu janë edhe udhëhecit në sistemin e krishterimit. Po këtu janë edhe udhëheqësit në sistemet kisnore, të cilat udhëhiqen me me ligjet që vijnë ndesh me feën islame, pavarësisht se dikush ka shumë ligjvënës, të cilët ja gabojnë tak Zotit, dhe ndonjë vend është vetëm një që ja bën urtak Allahut subhanuhu te ala. Por ama të gjithë këta janë tavuta, sikur se thash. E pika e tretë në çështje të përfaqësimit. Në fakt, ë veprimet e muslimanëve dhe qëndrimet e tij janë diçka, ndër ajo që mendojnë kafirat është diçka tjetër. Dhe këtu është shumë e rëndësishme që të bëhen ndryshime. ë Po ti hyjm se çfarë mendojnë kafirat për demokracinë? Apo që fa me ndojnë kapirat për fejnë e kreshterë Dhe për të drejtin që ujapin ata u dhejsave të tyre Êshtë qëshitje Dhe po të hymë pastajnë marvesheve që bëjnë muslimarët me kreshterët Apo me u dhejsit në sistemen demokratik Apo u dhejsit e fiseve Marveshe që bëjnë mbër shtetjen që mund të ujapin Në ndoj një rast të caktuar Kjo është që është jetit Tani Udhejësit në sistemin demokratik Apo liqë vëndësit Pushtetarët në sistemin demokratik Thonë që ne përfajsojmë popullin Dhe në fakt As njëherë nuk pretendojnë se Përfajsojmë betëm ata cilët i kanë votuar Po përpundra zi Gjithmonë thonë Ne përfajsojmë të gjith si ata që kanë votuar pro, edhe ata që kanë votuar pundra. Pra, poteci me idejtë të tyre, me artikulimet të tyre, i bje që ata të përfajsojnë gjdo individ në shoqëri. Dhe më të në Shqipëri, presidenti, i cili ka dal nga i parlament, që është votuar në një piesë e shqiptarve, përfajsonë gjdo shqiptarë që ka pasaport në shqiptarën. Dhe kur shkon në OKB, flet në emër të të gjithë shqiptarëve dhe pretendon që përfaqëson çdo shqiptar. Dhe thon shpesh shprehime, -shpre -shpre "Ky ligj, ky sistem, ne na jep të drejtën e përfaqësimit të të gjithëve. Përfshi dhe ata që votojnë kundër nesh. Përfshi dhe ata që nuk kanë votuar fare." Shpesh herë thotë edhe kryeministri që unë këtu përfaqësoj interesat e të gjithëve qëtu që në qohë se ne do të gjykojmë për një riu në basta asaj që mendojnë ata në bazë të të drejtës që ata u japën vetës të tyre këtu i bje që të ngarkohet me përgjëjësi gjdo kur që mbal në shtetësin shqiptare dhe në mënyrë që shqiroj vete nga kjo përgjëjësi duhet dë mëzdoj që të flak në shtetësin shqiptare pa përmendër pasaj dhe gjenët të tjetë të cilet unë do t'i pë me me zhvillimin e bisedës së shaqta. Por 1 minutë. Tamë. Pra ka ndryshim mes uh, qendrimit muslimanit, bindjes muslimane, veprimeve që bën muslimani dhe bindjes që kanë ata, veprimeve që bëjnë ata. ë uh, Muslimani ne duhet ta gjykojmë sipas asaj që vepron vet, që mendon Bindjes që shprej vetë Dhe ju si pas asaj që Mendojnë kafirat Apo që i vepërnë kafirat Se për shemë Përgami A.S. Uga dhejnë mundësi Kryetarve të fiseve kristere Që Nën hije në shtetit islam Të ushtrojnë pushtetin Në fiset të tyre Pushtetit cili është pushtet të agudit Nuk u dheqë me ligje Islamet Përgami A.S. du më thënë i ka lejuar që të qëndrojnë në kryet të fiseve të tyre. Përgami A.S. u ka garantuar mblojtje dhe as një pobër as një shtet tjetë nuk ishet të drejt që ti ja, të sënontëm. Naturës që ata u shtrojnë vejpura të cilat janë kufru, janë shqirtë. Por Përgami A.S. Ju mundet që të ngarkohat me përgjegjësi për veprimet e mendimeve të tyra. Pejgamberi efsonullallahi kë ka ushtruar një veprim të lishëm, ka bërë një marrëveshje me ta dhe i ka caktuar që ose i ka lejuar, ose i ka dhënë mundësinë që ata të çndrojnë në krye të fisëve të tyra. Edhe i u ka ofruar mbrojtje, askush nuk mund të synoj pushtetin e tyre. As kush nuk mundet që të ndërhyjë në punët e tyre. Në këmbim të nënshtrimit ndaj muslimanëve shteti islam dhe dorëzimit të xhizjes. Për shembull kemi një rast konkret. Mësojon Bukari dhe një hadith ku Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu thotë: I pari i Eiles, mbreti i Eiles, ishte një një, një zonë, një fshat në në mbretëri domethënë brekdetare e i dërgoi pejgamberi taha sallallahu alajhi wasalam dhurat një mushk, një roh, në mushkë një rrobë dhe pejgamberi taha sallallahu alajhi wasalam كتب له ببحرهم thuhet në hadith Ibrahimish ka thënë Muhajir rahimuhullahu taala domethënë pejgamberi taha sallallahu alajhi wasalam e qarrëu alehim në ngjëllë dhëf eljizya vërtizahmehi bidaf'il jizya. Ramaniyyare sallallahu alaihi wasalam i shkroi që ai të vazdonte të qëndronte në krye të fisit të tij në në këmbim të dhënjes së xhizjes. Ky është kuptimi i hadithit. Domthonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasalam bëri domthonë akt xhim me ta, filli marrveshje me ta, që ai të vazdonte të qëndronte në krye të fisit të tij dhe ata ishin të krishterë, do të normalisht ai Uh, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk i vuri push që të mos u mos udhëste me ato ligje. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk i vuri kursh që ai të pranonte fen për islamën. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem përmes sa e marrveshjen merrte përsipër që ta mbronte, sepse ky është kuptimi i marrveshjes. Ço ta mbronte dhe askush nuk ta cunonte, por ai të ngarkohet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me burje si për faktin që e ka marë të mbrojtjen, për faktin që e ka lejuar të ushtrojmë pushtetin në fisin e ti, e, në shohë se ne do të ngarkojmë me përgjëjsi i muslimanët që kanë potuar një partit saktuar për të marë pushtetin në i sistem demokratik, ja? atë heri bje që të ngarkojmë me përgjëjsi i dhe pejameja rejë sëratë mu sëramë për mbrojtjen që i ka dhënë kryetarit të të këtij fisi i cili ushtronte pushtetin e Tahutit. Askush nuk mund thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e... askush nuk mund thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përgjegjës për këtë gjë. Atëh edhe muslimanat të cilët kanë votuar për një parti të saktuar që dikush të mbajë kryeministër dhe të ushtrojë pushtetin nuk mund bëhen përgjegjës për sa kohë, nuk mund bëhen përgjegjës dhe të bëhen çafira apo thuat që ata kanë përkufur, për sa kohë që muslimani nuk pëlqen, nuk pëlqen ligjet e tyre, nuk i beson ligjet e tyre, vënë <të> <të bahen> përgjegjës ska të tillë. Dhe ja, e myllën atë. Mbrojtja që i bëhat një fisit të çishtë është më e madhe se sa më bërështetje që mund të i bëhet një kandidati për të më bërë kryeministër. Se të ke fundit, një votë nuk mund këtë peshen e mbrojtje se një kryetar i fisi që të ushtroj pushtetin në, në, në i lirë në fisin e ti. Ndërko që pegamele së atë u sëramë kështë e mundësi që të ashtukte, kështë e mundësi që të eliminante, por për interesat e caktuar afetare, Rejami Aleksratio Seran e ka ligjëruar marveshjen e akudhime ma mënë Me ta Me Kje 2 minuta më shumë së nëse kjo Përsa përket se për të qërshti edhe mënë Të fatihë shumë nuk të dishojë që të futë shumë kaj shpet në temë U tonë pa mështë ja nuk finë në farë Dhe mënë qërshti e qenë fillim Dhe që të serohë shumë Me gjithë aty u fukët e direkt U tonë Edhe foli për disa pika Foli për disa pika Dhe pare të qërsht Tu thuaj domthonjë sistemi demokratik domthonjë do thotë që populli është ai i cili domthonjë vendos se di gje. Po domethënë kjo duhet serioz si s'u parë, jep para se të kaloj tek pika e vëllait. Edhe un thuaj që përfaqëson, do këtu kanë për qëllim kush e për domthonjë që domthonjë populli është ai i cili domthonjë vend domthonjë zgjedh deputetë, deputetë përfaqësojnë popullin, kanë për qëllim ata të cilët votojnë. Domthonjë një person nëse voton, një person nëse voton, Ai në të vërtetë ja ka dhënë të drejtën e tij për të vendosur ligje, ja ka dhënë atij që është deputet. Dhe kjo domethënë është çështë e qartë. Kjo është ajo domethënë që, që desha të tregoj domethënë dhe, dhe kjo domethënë këtë kanë bërë qëllim. Nuk kanë për qëllim këtu domthonë një person që si nuk voton. Domthonë një person që si nuk voton. Ai nuk ja ka dhënë drejtën as vetë dikujt tjetër, kështu që smund të them atij përgjigje si pse për desha nuk është futur në ligjëje. Ktu domundë kur flitet vetë demokraci thuhet domethënë që populli gjykon vetën e vetme anë të përfaqësuesve që ai i vendos. Po kur një person sfutot fare, për shkakun tonë në Shqipëri, janë kaluar 60% shqiptarë nuk, votu nuk votuar thushë, kanë votuar fare. Nuk kanë votuar fare. Atëherë mund të thuash që ata kanë përgjegjësi, as kanë përgjegjësi fare. Ktu flit domoshta për ata të cilët kanë votuar. Ata janë domoshta përfaqësueset, dhe kjo logjje nuk është çështje se pretendojnë ata, e pretendojnë ata që janë krye. Kjo është realitet. Ky është realitet, domthonë se ti domoshta të shi i thuat i deputetit më përfojsoj mua dhe thuaj në emrin të Çardosh Përsa i më përket për argumentit domthonë se tha vllai do kthehen përsëri te kjo çështje e votimit Ky argumenti domthonë është i saktë nuk ka nevojë domthonë por unë do dhë dëshiroj që vllai mos shkonte shumë larg tek fisja e Elës por të dinën çik më afër tim Khyber se profeti sallallahu alajhi wasellem domthonë i parnoi ata banorët e Khybechin që, që futje të rrinë aty u kupton trinë aty me styrë u tonë dhe kjo është çështje një urdhën Kur'an Kjo është, që është një ort në Kur'an domosë që këta quhen ehlu dhime. Ehlu dhime dhe ehlu dhime kanë disa rregulla në Islam. Kupton dhe mua nuk më vjen mirë që të përzihen këto rregullash me çështën tonë se ska lidhje fare me njëri me njëri tjetër. Po arsye sepse për ehlu dhime profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ngushtojen ata në pjesën më ngushtë të rrugës së parë. E dyta. Meqenëse nuk ka thënë që lehni bëjnë çka duan shih. E dyta nëse ata bënë një gjynaf haptazi haptazi ata e thyejn atë ja marrëshin që kanë në muslimanët kjo është e dyta e treta në islam e ka lejuar Allahu me dhuratën Kur'an profeti sallallahu alajhi wasallam në Kur'an thon profeti sallallahu alajhi wasallam që krishterët ndaj me njëri tjetrit të gjykojnë me çfarë duan ata ndërmjetërit brenda atyre. Ndërsa nëse bëhet fjalë që bëhet gjykim ndërmjet musliman, një musliman dhe një krishterik, tu stop. Ktu nuk lejon profeti sallallaujselem të gjykohet me ligjet e tyre, por me ligjin islam. Edhe ne tashi po flasim që muslimani është ai i cili jep të drejtën e vet, një person që është musliman. Nuk po flasim për krishterë me njëri tjetrit neve. Mos harroni do të usengatrojmë të temën. Ne po flasim për muslimanët, të shoqërohemi për ata nëse doflisi një për një popullë krishter pohtonë atesh më be tjetër e para dhe dishka tjetër përstaj bëtë fjallë që këto marvesh i bën kur profetës në ka kryuar shtetin islam për në dhe po them nuk dihet që profetës në të ke bërë marvesh e tila me popullë ose me njerës vetëm se në basi ka kryuar shtetin e ti në basi ka kryuar shtetin e ti dhe kërë qështë se kështonë sotu të ne në bëndin tonë, në shumë në cish Po tani ne drejtohemi ne sot cëno cënohemi dhe kanona kanoset ekzistenca jone islamit ton. Do të thotë kjo është shumë e rëndësishme. Kur bëjmë krahasim ndërmjet atajt në, në cinë ne ka qenë për Dawo se si ka pas profetën Mekë. Edhe realitetin që jetojmë ne sot këtu do më ndo shikojmë ndryshim shumë mbar. Kjo është ajo që duhesh të fillojmë fillim fare që duhesh të thonjëm që në fillim fare që votime do të thonë se themi lejohen apo nuk lejohen. Duhet të rregullojmë filluar çfarë gjykimin ka Islami këtu do të thonë se so, unë e di që Ismajnë i thot që ato në origjin nuk lejohan dhe që ta di dhe më dhën me dimin e ti pëse nuk lejohan përse nuk lejohan në origjin përse nuk lejohan në origjin ashtu edhe kjo është shumë rëndësim që dhe që dhe që ta di në shadhe lu sallon që pesim a pesonot dhe Po jo, ne jemi edhe 10 minuta se nuk na nuk na del, me 15 se shohim minuta. Inshallah, që ta bëjmë bisedën më shkurtë, më të përmbledhur, kuptoj. Po mirë, dakor. Po, domunë, nëse e lëm këtu bëjmë nga 15. Atë zot e thim inshallah. Zot e thim. Po ti, thua ti, e theve ti. Dhe un thash të lej kohën ty që të përsëritësh. Talent ta plot. Ta bësoj inshallah. Jo, ta plot 5 edhe 2 minuta që moron 7. Mirë, çon? Jeposë ishin 12, jo, jo 7. Ë? Ke po 12. Minutë para 12. Ke disa e bora. Ai iPad 5 ti. Kë ke filluai i pari? Kë filluai ti i pari? 2 minuta. Ë? O Ibrahim i pari fol ti. Apo hello. Nuk ka problem. Për mua fol edhe 10 minuta. Po i pari fol ti folën 1 mos minuta. Pastaj mora un fjalë. Do ta mbaroj ti inshallah me që e nisësi i detashi thon pastaj shumë më bëjmë. Mbaroj s'ka problem. Pse ka kaluar 7 minuta. Siguro. I ka kalon 3 minuta për himit. Vazhdo. Atëherë do të thonë çështja e ulmeze. Çështja këtu do të thonë 7 minuta ka. Për çështën ata lejojnë 12. Lejë dhe 12. 5 5 minuta. Meqenëse ne juojë këtu domoshta, ne juojë këtu. Jo. Ne juojë këtu. Do të mbarosh këtë raund pastaj ka 5 minuta. As tylshim, mm. as tylshim. Tamam, faleminderit. Kështu, vazhdo. Atëherë përse për këtë argumenti këtu nuk ka lidhje me temën fare? Një argumenti që përmendit Vllai Jon, sepse këtu bëhet çfarë për eludhim? Me fashë eludhim me kan ligjet veçanëran Islam. Atyru lejohet që ti kryin festet e tyre në shpitet e tyre brënda Kua ka ndaluar në një islami që atë të shfaqin për ashtë Brënda të kryin festet e tyre Ti të, të kryin ligjit e tyre si pas qefit tyre Brënda tyre dhe këllë i gjëje Nuk është bërë për interesa si që të vlajon Por sepse Allahu I madhuruar ka vendu së ligj Që të kështerët në fenë islamet kanë Ose gjizjen, ose islamin Ose për ndurin në sëpërëndë të dyjet e luftën A Por deshat e falon diabin xizin, siç e ja, thon ai, atëri Islam i pranon atë që gjykojnë ndërmi të njëri tjetrit me atë që duan ata sepse ata në të vërtet e kanë një far libri. E kanë një far libri qellor. Edhe pse është devijuar, dhe kjo është arsye pse Allahu i ka lejuar ata që të thoshu, për ne dhe profetson e kanë dalur që të vritet murgu në kish. Po nderni sepse e ka bllokuar vetën e vet për Allahun. Kështu që kjo çështjë nuk ka lidhje fare me Temuntokun, nuk është pohim, kjo është për Allahun ka ardhur i tillë, veçori vetëm për krishterët që futohet. Prandaj, po pyesesh për shkakun për i popull tjetër që janë për shkakun budista, a lejohet bë këto lëgjë? Nuk lejohet fare, sepse nuk ka përta xhizje. Që të lejohet atyrat të bëjnë çka duan me një me ligjin e tyre, s'ka. Nuk ekziston kjo llojë për të tjerë. Prandaj kjo lloj argumenti, kjo është një lloj përjashtimi që ka vendosur thollën më dhuar vetëm për ta dhe kaç. Dhe çu ne po kthehemi ti këtë llojë dënjer te çështja e fillimit. Po thash demokracia, do thotë që ai që gjikon është populli. Ai si li vendos ligjësh popullit dhe këtë ligjë e bën populli në momentin kur ai voton. Nuk po flas për atë që nuk voton. Ai që nuk voton ai saka saka përgjegjësia, ai ka shikuar hum në vet. Kupton? Ai nuk ka përgjegjësi për një person i zili që hyj në pushtet pa dëshirën e tij. Përgjegjësinë ka një person, domethënëm shumë dakord me zgjedhën kur thotë që e përfaqëson pa dëshirën e tatë. Po, përfaqëson me dëshirën atër, unë, e tatë, ai më përgjegjësi para Allahut. Atë momenti kur un kusat copën e letrave të ty, ai saka përjasht nuk më ka përfaqësuar mua për pa dëshirën time, ai ka përfaqësuar mua me dëshirën time. Edhe në të shumë po të bëjnë pytje Nëse ti i thua i personi, shko bëj haqë për mua Sepse unë e mi pa mundur Që të bëj haqë Edhe je pleket ati personi Qo të pëj haqë i sakë për ty? Nga marish, nuk beset si dikush e thë të legje Pytje tjeder Në të kondër Nëse dikush Në është një person Sakat Nuk lëviz dëtë As duar, as kam, rihullu nuk ka rige Edhe i thot djallit vet Shkët djallit mu unë nuk ka mundësi Nuk ka mundësi Qafir, një i qafir që nuk ka Dëmë thonë, qafir keq Thot unë nuk ka mundësi Që ta shkel kurarin Por shkele ti, thot për mua Shkele ti për mu kurarinet Dëmë tonë Dëmë të të në të në të në të në gjejës Kjo është profecia Profesoj dëmë thonë Ky është kuptimi i fjalës që thon këta, dhe po deshën u tregoj, por ne ka marrë me me kështu me referencën e të gjitha këto, këto fjalët që kanë treguar se çdo thot demokraci. Por ky është thelbi i gjithë problemit tonë që ne as e kemi kuptuar kolla. Që domosdën në të vërtetë populli i cili voton i ka thënë deputetit ti më përfaqëson mua. Pasi do të bëhetën pyetë më thjesë se kaj. Nëse ne tash të, të gjithë jemi këtu për shumë, edhe ju do zgjidhni që ti përfaqëson dy veta ose një vet në një vend. A lejon dan islamin që ti ti thuash ti personit që të përfaqëson ty. Më përfaqëso mua dhe thuaj çfarë dështi? Ndash thuj hallall, ndash thuj haram, ndash vendos ligje, ndash shaj Allahun, ndash vendos ligje kundër hijxhabit, siç po ndodh më të vërtet. Kupton edhe pse kanë votuar muslimanët? Ndash domethën dhe fut vëllezërm musliman burg. Ti s'po e thu me gojë këtë gjë, po në të vërtetë ti s'e si ke vendos kushte ti kur e ke futur copa në netë, sepse po gjese ti vendos kushte që unë paranoj përfaqësuesi, por me kusht Të më përfaqësoj s'mua, atëher kur ti nuk ndershon ligjin e Allahut. Kudo. Mu këto e vendos në kokë. A të që unë të më përfaqësoj i mua, se çu është kuptimi i demokracisë, thot këtu ja. A doim t'u tregoj apo ja, është e qartë vëllai, po duhet të zi, po kjo është shumë e nevojshme, unë kam gjitha referencat u më vetaj. Pot Thot këtu, dë më dhënë, tarifët demokratie Kjo është marrë nga libet demokratie O lua i siasi Thot demokracia edhe të kupturit politik Faqe në nërë 15 Dë më dhënë, ka marrë dhe nga libar Dë më dhënë, që flasin për qështët politike Arëbishtë e marrë nërëmesh Atë një, dë më një nga Këtë këtë vizime më të mira Ose më të qartë atë të demokracis është që populli Vendosë ligje me e vetë dhe me veten e vet, për veten e vet. Kupton edhe ky është kuptimi i fjalës që thash naib, naib. Naib juna Abdul Thufan Sus. Mund flet të fletë tinë emër tat. Vendos në emër tat. Kështu që kjo do të thotë në këtë lloj gjeje, nëse Ismail nuk bëj dakord, le të diskutojmë rreth së çështjei tani para se të kalojmë domethënë temat të tjera, sepse kjo është shumë rëndësishme. Le të them, nëse ai nuk bëj dakord, për shkakun thot për shkakun që unë nuk jam dakord që ai ata ne profesorëve, unë thash, kanë për qëllim vetëm përfajsinë atë që vjen sopën e letrës, kaq shekënika 5 minuta. Sidoqoftë. Fillimi i foljes Ibrahim ne fol 12 minuta. Mbyll gojë. Pastaj folën 20 minuta. Tashm ka folur Abdurahimi 12 minuta apo? Pasaj folën. Folën 12 minuta. Ë, kështu që faktikisht mund të kon tanë të flas 12 minuta. Meqense folën edhe këtu 12 minuta. Pastaj e caktojmë 5 minuta. Qush filloi i parë të flasë? I pari filloi Abdurahimi. Qush filloi i parë të flasë? Në vlezë mund të shmoj. Qush filloi i parë të flasë? Israimi. Bërrazu po, të të shimë Abdurrahimin Kus shilu jo i parë të asovë Abdurrahimin Po, Abdurrahimin ka fillu i parë Ja për dëshmoni edhe të isri Po ju bërrazu, ti ka, ka fillu Abdurrahimin për të foli parë Bisedat që janë bë, janë bë uh, Për para se fillon Unë ka vëndurës fillin parë Kam foli, po betëm për legën se që do flasin Bisedat si fillu, fillu? Jo, i jo, ta, pa, fillu? Fillu? për foli për, për demokracija Ta dhash pjallë një parë Kus do fillon të asht pjallu Abdurrahimin Kus dhe Abdurrahimin Ne kam 3 tas. Po lëmë edhe minutatën fund fare, lëmë fund fare. Ne do ta lëmë 5 minuta, po të flasim ato 12 minuta, pastaj e lëmë 5. Skalë probleme mua, skale. Atëherë vazhdo, do fatish 10 minuta apo ke 12, ça ke? Unë kam 10 minuta dhe pastaj ka 5. Unë kam honga 1 minutë këtit. Mi po tas 10, po flas 10, pastaj lë pastaj 5. Pastaj. Atëherë. Për sa i përket për paqësimit. U vëret qart Abdurahimi këmbul në faktin që ë ata janë, do të thonë çdo musliman që voton ë kryeministrin apo një person që do të marrë pushtetin, kjo do të thotë që ë është përgjegjës për të gjitha veprimet që i kryen ky kryeminist apo ky pushtetar për sa për arsyesa e ka mbështetur. Pra, përshusë përshusë është, është përfaqësuesi ti. si yes. i tij. Sipas Abdurahimit me fjalë, demokracia do të thotë këtë këtë këtë dhe gjitha përslishtet që përmbandë demokracia ja venë në shpinë, ja venë në qafë mëslimane që ka dhe në përshtetje një personë për të marrë përshtetin për mes një dhote tani unë për të thejmë për sritë e këtë demokracia ti nuk e asë një citat aty që të thotë mm -hmm. se krujë ministre apo presidenti që dhe nga zjedhjet nuk përfajson gjithë popullin po përfajson vetëm ta cilët e kam votuar për kundrazi si do më në qovë se ne do të njësim me fjallet e tyre, për shtetarët që dalën nga votimet përfajsojnë të gjithë gjith poblën që ka në shtetsin e këti vendit, dhe jo vetëm ata cilët i kam votuar, ata që i kam votuar, ata që nuk i kam votuar, edhe ata cilët i kam votuar kundra. Edhe kjo është fakt, është fakt i mirë njohër. Por fakt i kërë si pas argumenteve të shëriapit,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 Ë për sa i përket çështjes aktuale dhime. Abdurahimi përmendi domethën disa gjëra që ata jetojnë të poshtruar, jetojnë të në ndonjshuar, kjo nuk diskutohet, nuk është kjo pika e diskutimit. Pika e diskutimit është fakti që kryetari i fisit të krishterë është tagut dhe udhëheq me ligje të cilat bie ndesh me ligjet e fesë islame. Kjo është e padiskutueshme. E dyta, Peygamberi (salallahu alajhi wa sallam) i ka garantuar mbrojtje. Pejgamberi Alayhisalatu Wassalam ka ngarkuar brojtja, dhe në përgjegjësi dhe nëse muslimani do thisë përgjegjës për përgrahjen e një vodhuesi, do do të thonë nëse muslimani është përgjegjës për votën që i jep një pushtetari, i cili do të ushtrojë pushtetin, atëherë do thisë se Pejgamberi Alayhisalatu Wassalam përgjegjës për mbrojtjen që i jep një kryetari të fisit kristian, sepse janë tagut. Ai udhëz me ligje të cilat bien ndesh me ligjet e fesë islame. Dhe do të kem parasysh diçka. Nëse pejgamberi nuk do ta mbronte, ai nuk do kishte mundësi ta ushtronte këtë pushtet. Absolutisht. Domethënë, veprimet e pejgamberit aleyhissalatu vesselam është shkak që ai të ushtrojnë këtë pushtet. Por pejgamberi aleyhissalatu vesselam nuk mund të bëhet përgjegjës se për mënyrën se si ushtron ai pushtetin. Dhe unë mund t'i bëj një pyetje Abrahamit tani është koha ime atrai un do të vë pyetjen timën më pas apo jo? Përgjigjja lejtë atu selam. E para, a është tagut udhëhec i krishterë apo jo? Është tagut apo jo? Normalisht po. Përgjigjja lejtë atu selam. E kam hmm. marr në mbrojtje këtë kryetar fisi apo jo? E kam marrë në mbrojtje vërtet. Nëse pejgamisët zon nuk do t'i ofronte mbrojtje, e ushtronte dot pushtetin ai apo jo? nuk e di nuk e di nuk e di absolutisht nuk e nuk e ushtronte dot pse sepse pegamia kishte dor dhe nëse pegamia lëshohej soni dot të mirë të mbrojtje ajo nuk do kishte s'do kishte mundësi ajë ose do vritej një minutë ose do vritej ose do vritej po ose do bëjmë një sistem se ka 3 mundësi tamam tamam ne ka marr për videosën mbrojtje dhe ushtron ushtron me me kristerat sakt sakt kjo është sakt pegamia zonë shkaktar Bash oh. projes pe përgjithësisë e Jezusit, absolutisht jo. Kse ka leju vëllai në Kur'an tash. Ka shko, leju vëllai në Kur'an. Zoti ka leju kufrin? Jo më burse nuk ka leju kufrin, po Zoti. Po shi... Atëherë ka lejuën. Jo minutë. Po mirë. Një minutë nuk minut ka diçka. Hmm. Nëse për kraha i muslimanit çdo rasë do të ishte kufur, s'është ashtu, sem të korrë. Një minutë. Tashu që është kufur çdo rasë. Po kur është kufur? Po për ne problemi joti është zonë që ti vëllai musliman nuk nuk ne nuk po seriohemi. Prandaj do të thoshë që në fillim tash apo s'është kufur? Gjothë ti këtu vëllai. Po ju do të thoshë që fillim. Gjothë do të jogush problemi. Një minutë. Në do seriores kur është musliman tash kufra për, për krah që bë musliman, është kufër apo jo? Për, për krah që bë muslimani ka disa raste që është gjunaf. Kupton ndërsa përsa i përket ajo është ose është kufër, kjo. O vllah, vash vash sepse nuk kemi ardhe gatim akoma, mos i ngatroj gjërat thon. Okay. Kjo është Me... kjo është pika kryesore. Po s's' kjo në... sikur problemi. Kjo nuk ka qitorëntohet biseda. Sikur është problemi, ndon ti mndon nga tema murrë të parë, sepse ne kemi të nasim, o vllah. Shiko, një është koha ime, ma bëj Allah. A shkoj. Po jo ti shkoj apo imen... s'mund m'shish më më, më, më tokën. Në... Në... Jo, ja, absolutisht. Pse so ash koha ime, bla. Un po të them. Perkraja është kufër apo jo? Për, për krah e kujt? Përgjigju, po apo jo? Për, për krah e kujt? Perkraja që muslimanët bën një personi për të marrë pushtetin Nëse... në vendin tonë. Sh... Është kufër apo jo? Po vëlla, çka ke bëjë ne fjalën për, për krahje? Hë, çfarë po qenë fjeln për krahje? Mos e kuptoj. Fjala për krahje e kupton po. thënë... shumë mirë. Çdo më thën, më thuaj ti. Ëh. Më thën, çdo më thën. Do e kupton çdo zot për krahje? Ma ti më thuaj ti çdo më thën. Për krahje, për shembull, ëh, uh -huh. hmm. lufton krah as ti që të marrë pushtetin. Ëh, lufton I... me armë. Po. Po, krah as ti që të marrë pushtetin. Po. I tregon një strategji që të marrë pushtetin. Po. Ëh, i jep parë, i jep parë që ai të ketë mundësi të marrë pushtetin. Po. I jep votën që ai të marrë pushtetin. Gjithëta joni soj apo jo? Po profesor, ja insej. Ja insej. C's insej. C's insej në mënyrë. Pastaj. Pastaj më bëjë vallë, më thonë. A nuk ushtron pushtetin ai për shkak të këtyre gjërave? Jam dakord, ta përgjigjem unë. Do përgjigjesh? Të përgjigjesh unë. Më po. Ku e ke argumentin nga anë fetare që ai i cili ai personi i cili lufton për të ngritur pagutën nuk, nuk është nuk është nuk është shefir? Ku ke argumentin? O Ibrahim. O ma kafana në Kur'an. Po ta themun tash, i ka thënë në Kur'an. Një minutë, sa është koha ime? Sa është koha ime? A vash? Sa është koha ime? Un pyet aty për përkrahjen. E kupton. Përkrahja, po kjo çështje nuk kanë vënë përkrahjen. Një minutë, për mos ngatëroni përkrahjen. O, ka ka. Ne këtu kemi dhënë me çështje tjetër. Të të jo, në një të njëjtën dgjash, si mësku. Po është një dgjë, pa njëjtë dgjash. O, dha ne po flasim për përfaqësinë. Cili është ndryshimi ndërmjet përkrahjes me arm, përkrahjes me votë e përkrahjes me parë? Bënë ndryshim. Atëherë ndryshimi është këtu, domethënë që te çështja e votës nuk kemi të bëjmë fjalë me përkrahjen, por kemi të bëjmë me çështjen e përfaqësisë. Po, e tash i për fajsior but mos bëjë. A dhëmë pra dhëmë për korvajsia, domethënë Tash koha ime, Othrahim, 1 minutë. A domethënë 1 minutë më vonë. Poqë votimi nuk është përkra, për kraje, po jo kur të vinë koha jote do të flasësh. Ti thuaj se përfaqësimi nuk është. Për atëherë thuaj që nuk po hesh, po jo, e përshtonu po hes atëherë. Po që s'ti nda ndalon. Po jo biseda po, kështu bëhen. Ma bëjëu në Egjipt dashin thonë duhet. Jo nuk ka mos i mund lejohet që kim nën presion për gjysëm. Jo mund. S'lejo mund të bësh nën presion. Jo mund të ndërpresë fjalën time. Në shkollë jote. Po kur ti e pyet për gjysëm. Ose mos e pyet. Unë do përgjigjem. Po ta vaja përgjigjen tash do të haj kohan ty. Për 1 minutë të rregull. Përgjigjja do të më. Përgjigjen do ta jap. Po por atë që kërkoj unë. Po para ti detaj. Jo, para ti kërkon ti. Unë i thash. Për mëna disa forma për krahje. Abdurrahim e thotë që vota nuk quhet për krahje. E çuditshme. Apo që është për krahje? Ë, unë nuk thashë nuk është për krahje. Le fon çë gjykimi ka. Vallahi çë gjykimi ka. Për krahje në fjalmola, alwala. Alwala, çë të gjykimin fjalmola. Jo, jo për krahje ndihmë, ndihmë ndih. Po ndihma. Ai është më mazë ndihma valla. Është më mazë votim ndihma. Votimi është ndih. Po, normalisht. Dhënia e parës është ndih, apo jo? Dhënia e parës është ndih. Po ndih. E. Dhe vota është ndih. Po, normalisht. Të gjitha këto janë shkaqe me të cilat ai merr pushtetin. Dhe kjo është pak. Dhe e pohon pak më parë që mbrojte që jep pechamjerë e së atë vë sëranë është kak që aj të ushtrojnë pushtetin tani, si pas kësa e bije që të pechamjerët këtërë kufr, në kufrë, zotin po, e ruet Po... E së është saktë Nuk është saktë Kjo është me proficijimi tëntë Mërëj dhejtë dhe dhe minu tëntë Mërë të dhejtë dhe minu tëntë Por për sa e përqyes së bie që për vetëse ka ron kufur, kjo nuk kam dukurt fare, dhe kjo nuk është e vërtetë, kupton? Është normale që s'është e vërtetë. Profeti sallallahu alajhi wasellem ka zbatuar vetëm ligjin që ka dhënë Allah dhe unta tha ashtu gjë që profeti sallallahu alajhi wasellem në të vërtetë këtë gjë e ka bërë vetëm me krishterët dhe me xhifutit. Kupton? Ktu mund të hyjë dhe me xhuzut sepse domodin ka një transmetim që dhe me xhuzut janë ehlu kitabit ashtu, sipas një transmetimi. Ndërsa të tjerët më thuajë një rasë profeti sllami ka pohuar ti që gjykojmë çfarë duan ata përveç këtyre që i quhen në helkitab. Më thuaj, i ka pohuar, i ka pranuar apo jo? Sepse ne këtu nuk kemi të bëjmë helkitab fare. Ktu ke të bësh ti tashi domoshem me jatë, me, njërë me, ty, sellem, për me një që gjykojmë me helkit, nuk janë në helkitab. Do të pyesun ti, profeti sallallahu selam ka pohuar përveç e helkitab njerëz që gjykojmë në jetë tagutit? Po jo. Ka pohuar? Si po në jo. Si pas më më të saktë dietarve. Ka lejuar? lejohet që akti dhimes të bëhen dhe dhe jo me të tjera jo vetëm me krishterët me xhifut. O vlla, nuk po flasim për un po flas për argumente fetare në lutje. O vlla, po më e pyete. Un po pyet për argumente fetare, ti më thua sipas mendimit tënd. Ar të argumente fetare. Kush është argumenti fetar? Është, po, është hadithi, i cili është hadithi saqson eun muslimit. Ku pejgamberi shallahu alaihi ve sellem i thotë, kupton, është hadithi i Ubades, mos e mikuton. Pejgamberi shallahu alaihi ve sellem i thotë, shko lufto edhe thot ftoj në islam. Kë kë? Ë? Kë. Ka është e përgjithshme, pa përcaktim. Hadithi është i përgjithshëm pa përcaktim. Thot ftoj në islam. Ku e dërgoj për vitosen e Ubaden? Është hadithi është i përgjithshëm. Ku e dërgoj për vitosen e Ubaden? Ne them hadithi është i përgjithshëm, nuk ka caktim. E, dhe po deshe, e, nëse keni sahyon muslimin tu ta nxjerrë mndisë. Hadithi. hadithi është i përgjithshëm, bazuar në këtë hadith dietart kanë thënë, mendimin më i saktë është çë lejohet që të bëhat marrveshja akt-e dhimme me krishterët, me xhifutët, me xusitë edhe me idhujtarët. Donë të thonë edhe idhujtarët sipas këtij hadithi kanë, donë të thonë. ë Donë të thonë, ë u jepet idhujtarëve mundësia që të jetojnë nën hijen në e shtetit islam. Shumë mirë. Edhe aty edhe krishterëve edhe kysh, me xusitë. Ky është mendimi i saktë. Ky është mendimi më i saktë bazuar në këtë hadith. Nuk është i saktë. A, nuk e qesakt. Kush më sot tregova dhizin, s'po shoh vot dhizin. Hadithi është kështu. Si do të di? Thotë sho dhe udruhomi në Islam. Po. Ftoj në Islam. Po. Fa in xhabu. Fa in lam yujibu, thotë ftoj në Islam. Nëse pranojnë, nëse nuk pranojnë Islamin, atëherë ftoje që të japin xhizjen. Nëse nuk pranojnë që të japin xhizjen, thotë atëherë luftoj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe hadith e shi për gjithë shumë këshu që përshin të gjithë arastet me gjitha ta që ofte dhe si pas mendimi tonë që gjithëja vlenë vetëm për akdi i dhimës marveshja dhimës vlenë vetëm për shqifudë dhe kështerët tje pëhove pak në parë që krearet e tyre janë të vëgjit se nuk u dheqin me, li, me ligjit e fesë islame dhe gjithashtu e pëhove që akdi i marveshjës do të të që ti marrësht në mbrojtje d Atëror i jepet mundësia që të ushtrojmë pushtetin. Po. Ah. E ushtrojni pushtet që bien dash me ligjet e fesë islame. Këto e ka lejuar. Danë në çosen 1 minutë, 1 minutë, 1 minutë. E ka leju Kurani, ore. E ka leju Kurani këtë. Këtë ka leju Kurani. Nuk ka lejuar kufrin u Abrahim. O vlla, dhunim do të thosë ska dhun kufrin. Ska leju kufrin. Po të ishte mbrojtja kufur, po të ishte përkraha kufur. Do të ishte edhe mbrojtja kufur dhe më bëll, a kanë i përkrahu kufur për punësuar ty tash? Ka. Ka. Ku është përkraha e kufur? Përkraha e Qafirave është kufur. Po kur do të thonë plasen për përkrahën e kafirave kundër një grupi tjetër kafirash. Do të thonë po plasen për këtë rast. Ës kufr kur pëlqen ligjet e tyre, kur beson ligjet e tyre. Ndërsa nëse ai përkrah për shmangjen e disa, do të thonë disa kafirave të tjerë që janë aq më të rrezikshëm dhe ai duhet të besojë në ligjet e tyre, kjo nuk është kufr. Nje, dakor, të kuptova. Boll, boll mëse kuptova. Madje është, boll se kuptova. Tash tek shembull, tek shembulli që të thashon ti më sipër. Një person i thot i thot djalit vetë shkelle Kur'anin emërtim. A bën po të dy kufra apo vetëm djalin? Të dy. Të dy. Pse bën kufër të dy? Sepse e ka urdhëruar. Ka urdhëruar, po këtu domethënë ti kur kur kur ti domethënë që ti jesh dakor, kur ti i thuat ti, "Fol në emërtim çfarë duhesh? Fol të kufrit ashtu djeg, çfarë ashtu?" Si i thu ti kështu? Pa ai ajo këtë gjë nuk kupton për teje. Orë t'i qa me nona jashtë tjetër Ta një t'jap një rastëm të t'yrë Në qovë se unë hap një padigjë u sore në gjykatë Dhe sem gjykatësit Shigo, unë me motërën time Të rashgojnë babën tonë po. Mu më takojnë Mu më takojnë E dhe një kohër jote kanë bëru Vazhdo, me qënë se pytjen, si, ko, dhe dhe shis, me pojnë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Problemi që ndër ku tu më vulla msiman sepse muhabeti nuk u bë nuk u bë pyetje, më bëre pyetje edhe jo, un po të përgjigjem. Muhabeti un deshet që të hakësh në formë tjetër. Utonë un të bëre një pyetje më sipër. Le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë. Jam për 3 minuta, durimi ka drejt çajëtra. Un nuk ja kam hënë, kusht nuk bëre pyetje. Po, e ndonë të bëjë se të, domethënë. Por e pyetja do të përgjigjja. Pyetja jote përgjigjja ato zgjat aq shumë sa që ne nëse ky biseda. Po nuk e kam të lë dukat, më vjen keq. Tashin nëse ju jeni dakord do të sepse kam. Po bëre pyetje se do. Ja lendit, nuk kam dashur, nuk ka problem, nuk ka problem, nuk ka problem. Migjeton të jap drejtë të flas, vetëm të mbaroj këtë pikë. Po nuk kanë gjënë, inshallah. Vetëm këtë pikë. Po e kuptova të për çështën tënde. Apo. Hap një padi gjyqësore në gjykat. Po. Thuaj de gjykatësit më takon që të marr edhe njëherë edhe njëherë më shumë se motra ime. Hap një padit gjyësore I thua Dhe mund të takon që të marrë është për shemë Edhe një e më shumë sëta motra nga Trashgjimi e babës po. Motra nuk pranon, është që athire Bat jë ndoshët me qënëse Babën e këtë pasë muslimon ka vdekë Takon e gjithë pasurije faktikisht po. Si pas të gjithëve të shariatit Por aja dë thotë jo, unë do të marrë gjyësme Ligjet e kufrit Ligjet e vendit tonë një hap në këtë mundësi po. Shkon Gjykanti kur merr vendimin faktikisht bën kufër. Pse bën kufër? Sepse ka vendos, domthonë, sepse vendos në kundërshtim me ligjet e fesë së. Në çfarë, çfarë do të thotë? Duhet të besuar në to. A saktë. Tani shkaktar që ai të bëjnë kufrin je ti. Po është çart. Pse je ti? Sepse nëse ti nuk do të e kishëdhon këtë mundsi, e kuptova, mund të përgjigjem se kuptova. E kuptova të, i din. Nëse nuk do të e kishëdhon këtë mundsi, ti ai nuk do ta kishë më këtë kufër. E kuptova, ti kërkon. Tanë ia bën kufër muslimanët. Po pse nuk bën? Nuk bën kufër se ai po vkon drejtën e vet. Ai drejtë. Ta mborë të sqon shikoj. Ta mborë. Ai po kërkon të drejtën e vet. Dhe njeriu kërkon, kërkon një gjë të drejtë, Allahu i mëdhuria ka bërë të lejuar diçka të ta fot ose ta kërkojë të drejtë dhe nuk ka përgjigje për çfarë bën tjetër me ta. Dhe për këtë kishim kemi shemb nga Kurani. Allah ka thënë Kur'an, "O thuajin e vërtetë zotit tënd, pasë kush dëshiron të besojë, kush dëshiron të mohoi." Ka thënë dietar ultimin e ajetit që ti thuaj atë që është e vërtetë. Pasë po çesë këto fjalë vërtet çon që disa njerëz bën kufur, domethënë bën çadues atë nuk ma përgjigjësi për të dhëgjë. Kështu që këto dhëgjë nuk hyn fare në përgjigje sepse kjo është teksti Kur'an që ka thënë Allahu mëdhëruar. Edhe këtë personi lejohet marr hakun ma e vet, po haku do po po po nuk, po që nuk më përgjigjësi ai, sepse në këtë lloj momenti ai po merr gjysmën e hakut të tij. Kjo është drejt e tij. Gjysmën tjetër po ai nuk po ja jep ai, do të them, në përgjigje sinë banai. Ky do të humbë hakun e gjithë. Ai thonë nuk ta jap. Bërai koma ti përgjigjësin. S'më përgjigjësi. M'ajmë përgjigjësi pse nuk më mhakun tim? Do të them, unë marr gjunaf. Pse ai nuk më mhakun tim? Të shihni kësa lidh fare me temën, me temën tonë. Shi, kjo është diçka tjetër. Tashi, ç'është që deshet të diskutojmë, do ta bërë dhe pyetin çfarë, nuk më përgjigjë. Por ton, çoj disë disha diskutojnë sepse unë nuk më pëlqen që disi diskutimi i gjithë i gjithë të kthehet në analogji ra. Feja islame nuk është ndërtuar në analogji ra, Allahu musliman, është ndërtuar argumentet Kur'anit dhe Sunetit. Ti nuk mund të kapësh mua të tash me të gjithë me që kjo, kjo ështëu do të jetë kjo kështu, sepse mund të dal 100 herë ndih të ulë formë bëjmë rrotullim bash me dem gjes. Ne do të diskutojmë argumentet Kur'anit dhe Sunetit që, që të vërtetojmë se çfarë është kjo, çfarë është ajo. Kupton? Nëse mund të vihë një person të thotë kundër të në kësaj, kupton? Ti jep një përgjigje që ti jep përgjigje për të për gjithë, jo vetëm për mua. Kupton? Nuk është problem, hodhë më poshtë as të modhë, s'është problemi kjo. Ç'është dhe një përgjigje se dikush tjetër mund të ai përgjigje tjetër, por shumë ti thua për të ç'është, do të thëjë jo nuk është e tillë fott. S'e pranon të gjithë ti. Kupton? Ose e pranon, ose nuk e pranon. Këto analogjirat janë çështje në cilë radullohen të gjithë. Si dhe argumentet e Kuranit dhe Sunet të ndërtuara të qarta. Kupton? Këta janë gjëra gjëra gjë, gjë më të qarta. Në çështje që deshën unë të bëre pyetjen, unë ta bëre pyetjen. Jo, s'kam Un do të bëra një pyetje. 35 minuta të tjera vallahi. 3 minuta. Unë mos i mandesh. A e lëm të përgjigjesh na? A e lëm të përgjigjesh? A e lëm të përgjigjesh? Vazhdo. Është. Tash i pyetë që të bëre çfarë numër për qjet dëshiron të të përgjigjesh tash. Unë dua të di për mendimin të të e tën pse votimet janë haram. Kupton? Pse votimet janë haram, dua të di edhe kur përjashtohet kjo logjikë dhe bëhet falall. Kjo është pyetja që deshat padijun për të çfarë qellon fara, sepse kjo është diskutim jon. Ne s'kam futur në argumenta, po tani. Ti fluton para se. Do të gjej më shumë. Përgjigju pyetësime. Për çështjen e analogjisë. Tash filloi koha jote. Për çështjen e analogjisë. Ë, meqense ti e ke çështjen e analogjisë. Dihet edhe ti e pranon që sheriatin dy çështje të barabarta i jep njëjtin gjykim, nuk mund të jap gjykim ndryshe. Për shembull janë, është një sharje për fejnë është edhe një sharje tjetër tani së mund thua është që kjo sharje është kufrë, kjo sharje tjetër nuk është kufrë kjo, kufr, kjo është absurde apo jo? shumë është tani, tani uh, kur jep votën dhe ndihmon një person që të marë për shtetin ty thua jep për gjegjës për gjitha ato që menon dhe që thotaj pa. ndërsa kur hap një padir gjyqësore në gjykatë Edhe pse ti je shkaktar që ai të marr vendimin, edhe pse gjykata thotë se tho ky ma ka dhënë të drejtën që mund gjykoj se posmë kisha ardhur te gjykatu, s'kisha gjykuar, ti thua nuk je për Gjezusin se kërkoni të drejtën. Shumë. Pa në në rastin kur ndihmon një shafir që të marr kushtin, ku drejt një shafir tjetër që është akoma më i rrezikshëm, në këtë rast ti faktikisht duke qenë në kusht e domosdëshmërie, duke qenë në rrethana të tilla Ti mbrën disa interesa të tua. Vetëm një minutë. Po këtu këtu dil pra këto të shëta ime o, o pra. E shajin. Në çast. Pra, në çast. Pra si unë unë nuk besoj ato që besojnë ata. Sigurisht që dhajë që hap një padinjësore ndaj gjykatës nuk ato ta. po beson ato që besojnë ata. Tamë. Absolutisht. Sapo të beson ato që beson gjykatës i bën kufër. Shumë njësa? e sajt. E. Edher në të rast. Unë kur të hap padinjësore ndaj gjykatës, e hap padinjësore në mënyrë që unë të mbroj disa të drejta të mia të mbrojt disa interesat mijat, shmangt disa domë nga vetja ima. E njëta gjënë dhe në momentin kur jep njëm një personi që të marrë për shtetin, aji ka mundës i të ushtrej në mënyrë të lishme, ka mundës i të ushtrej në mënyrë të palishme. është përgjësia ti të, të gëzoti subhanomutara, për deri sa unë jam në rëthanat dëmës dëshmërije, nuk kam alternativ tjetër, Ose do mbirë njëri që është më pak i damshëm Ose tjetëri që është akoma me i damshëm dhe me i rezikshëm Në këtë rrasë për paksimin e dambeve Për shemë, njëri vjenë edhe t'i mushton njërit fetare Tjetëri zjeron njërit fetare Ose njëri të merë gjusmën e pasuris Tjetëri të merë qëreku në pasuris Jenë gjore që mund të ndohë Ndoshtë të në event tjetëri në Shqipëri Sa po flasim parimisht, nuk po flasim praktikisht, praktikisht nuk flasim më vonë. Tani, ë kur kur një mënjërin e ndihmojë që të shmang maksimumin e dëmave dhe të realizojë ë maksimumin e dobive të mundshme, sepse njerëzit kanë e kanë të domosdoshme që të jenë në një, një, një pushteti. Dhe në mungesë të shtetit islam, do kërkojn të kërkojnë të drejtat e tyre majsa të jetë e mundshme duke Mbështetura ato që është më pak e dëmshëm për shmangur ato që është akoma më i rrezikshëm. Po. Dhe për më në ky rast është identik si rasti hapës një padie gjyqësore në gjykatë. Në qoftë se muslimanët do të bëhen përgjegjës për rastin e botimit, duhet bëhet detyrimisht sepse është njëta gjë edhe për rastin e, e hapjes së padisë gjyqësore gjy në gjykatë. Tanë normale është që për rastin që un përmenda kemi të argumente, pse lejohet. Po. At këtu, jo pse nuk lejohet të më farë, pa pse a, pse lejohet? Ah, pse nuk lejohet? Po pra ti them filli farë që nuk lejohet. Po, parimisht. Po, por pra, par, tash, par, ne mund të them parimisht, a. na tregu. Pse nuk lejohet? Kush e ka argumentin pse nuk lejohet parimisht? Parimisht. Domthonë ti parimisht bëj dakord me mua që nuk lejohet. Parimisht nuk lejohet që muslimani. Domthonë ne, nuklejot... ne parimisht bim dakord që nuk lejohet. Po, parimisht bim dakord. Ë parimisht nuk lejohet që muslimani ë t'iam pasurinë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 Shmang dëm më të madh duke pranuar dëm më të vogël. Do të thotë se njështim... të kuptoj, ja të kuptojun, pse nuk lejohet domethënë votosh? Nuk lejohet, a pse nuk lejohet? Me votu. Pse nuk lejohet? Kur është dëm i pastër dhe muslimani ka alternativë tjetër, dhe kjo parëmijë është kështu që parëmijë është muslimani, domethënë në linjën e shtetit islam nuk ka domosdoshmëri që të nimoj. Por ndoshta edhe në linjën e shtetit islam mundet që të lindë domos dëshmëria për mbrojtjen e, e një grupi kafirave kundër një grupi tjetër që po, për është shë aq më i rrezikshëm. Ko mbaroi, ë? Jo ti. Pat mirë. Tashi për sa i përket çështjes që tha vëllai musliman, son sa për. Se, se dhe dhe prap prap prap dolëm te kanologjit, domthonë. Kalum prap te kanologjit, domthonë. Ato edhe un fash diçka, domthonë. Un nuk kam kundra anologjisë as në si si thënë. Nuk kam kundra, kupton? E parnoj në anologji. Tash diçka konkrete. Ma valla, ma vëll, tash un do të do të përgjigjem tashi për gjën konkrete. Vazhdo. Unë nuk si e më kum ndër analogjisë ide. Po thash çështë, domosdoshë do të diskutuar me argumentet në cilën ka rënë dë dakord Ummeti Islam, Kurani, Suneti Shmauj, Sepse analgjit, thash, dhe Ummeti. Sepse anë gjiththash domosdoshë kanë problematika të tjera. Domosdoshë një çdo analogji e quhet sakt ka katër kushte. Kupton? Ka katër kushte. Kupton dhe këto kushte nuk plotësohen. Tash ti bën analizën këto kushte që në lidhje me këto analogji këtu del që nuk është sakt në ngjëjë jote. Ashtu delën? Po ashtu del. Megjithëse Sepse... kjo nuk është analogji, kupton? Nuk është analogji u ndrajt sepse kur gjykon për dy forma që janë sharje, nuk është analogjik. Po pse do më bëjë vallë? Ti tash i pothuaj, ti tash i pothuaj, domethënë ti po krason dhe po barazon. Rasti kur ti e ndihmon një person që ai të vendos ligje, me rastin kur ti kërkon të marrësh të drejtën tënde. Edhe ti në të vërtetë kërkon ma, të marrësh të drejtën tënde. Edhe të drejtën tënde më trahim. Po valla më bëjë vallë, ti e kërkon, ti e kërkon të drejtën tënde aty, ai nuk dha një farë të drejtën tënde, ti nuk nuk është se po shkon aty, më bëjë vallë. O, e drejta jo të në votime, kush është, e drejta jo të nuk është se ti shkove të ka i të ashtë i dhe më thënë edhe Në momenti që ti votove, në momenti që ti votove, atër ty e i dhe më thënë ta dhatë të drejtën tënde Si që ndonë në gjukatë, në gjukatë ndonë në gjukatë, në gjukatë ndonë direkt i shkove ati edhe eshu E para, dyta, përse për këtë votimit, ti e parnodhë dhe me muaj që në origin është ndaluar Më tënë? Kurse për sa herë po ketë domethënë gjykimin në këtë dorasit, unë nuk e panoi me ty që në origjinë është ndaluar. Ashtu, nuk është para me është ndaluar çka joga. 2 sekonda, po flasim në vendin ton këtu. Po flasim për këtu, nuk po flasim vendin Islam. Kur ka dy lojtarë, në mënyrë të cilës gjocat Islame. 2 sekonda po bëll? Ta morën u tash? Po vesh. Kur ne mos vlasëm për realitetin ku jetojmë ne, të vërkosh të drejtën tënde, të drejtën tënde të lejo ta kërkosh, domethënë nëse nuk e gjykata Islame, do të kërkosh të çdo kush që mund ta hapë drejtën tate, edhe këtë ta ka leju Allahu i mëdhë në Kur'an aka leju dhë profeti sallallahu alejhi dhe sallem. Dhe nuk gjykon dot njëri për të llogjë që ti ke haram në origjinën e të llogjëve. Që nuk ka asot hallallin me haramin. Ti në origjinë të votim apo bën haram. Dome këtë pranovë dhe ti, kurse tek çështë gjykimi ti në origjinë më bën një hallall. Kupton? Pse erdh ti për hallallin një haram, këtë të ka lejuar Allahu në Kur'an ta thash, ta thash ai diku në Kor'an. Kupton? Të ka lejuar Allahu në Kur'an këtë llogjë. Edhe po të hesim me të llogjëve. Ua ku li l'hakum e rabbi kum, fëmën shaa e fel juq, me më mën shaa e fel jekëfur. E kupto vajetin? Ashtë, ta marët të seurën e sëtu që? Po tjetës usishtu ti, atër ne nuk në lejot me bërë asë trektimi që aftjërë të fare. Pse? Sepse në mërë ishtë dhe më dhenë. Se thua ti nuk në lejot. Jo, si po thut ti, sepse ti thunë origjin nuk në lejot. Pase ju bëka për dhëmës dhëshmëri shdë gjë. Pse ç'a rrihet pasaj? Pse prej parave që fiton pritëj, skriti burgjësi, kjo është tregti. Kjo është tregti. Edhe taksa ndonjëherë këtu në, në këtulliforme anaj, ti merr taksa ty më fort si çdo gjë tjetër, ama ai ti merr këtu ndonjëherë për të bërë rrugët, për të rujtuar ty e marrrat. Domundon ai thotë të plotë të të shërbimesh. Edhe pse këto shërbime i ka për detyrta ja e palek. Ai ti merr me lek, ti paguan domundon ato, jo me dëshirën tënde. Domundon pa dëshirën tënde, por megjithatë ti domon është një formë tregtije, domon ka lidhje fare me dëshirën tënde, jo pa dëshirë. Ora mobella ti ke dëshirë me pagu taksa? Ke dëshirë? Ollahi pagu me dëshirë se nuk detyron kush, kështu ti paguan. Ollah nuk të detyron kush, po ai të detyron me fort. Ne mobella. Gjithgjë Ollah 2 sekonda shitur. Të mos mos ngatrem tempësh domethën. Nuk krahaso ta thash hallallin me haramin. Krahas Ollahi zy lutem shumë po dëshirë domethën mos me bëna vaj, mos ndryhni. Nuk krahaso hallall me haramin, domethën. Edhe un do dëshiroja ta thashë vimën fare të më tregosh ku janë argumentet fetare, të cilët e bëjnë të ndaluar në, në origjinë votimin. Kupton? Du argumente fetare përto që nuk lejohet, edhe pastaj të më tregosh kur është rasti që lejohet. Pse lejohet? Të diskutojmë thryre gjërave, kupton? Kjo është tema përse po dë ne po diskutojmë ne. Kupton? Ta diun ku janë pikët që kemi dakord dhe ku kemi ne jemi dakord. Mos kërëm të shihësh po gjëkatar të lej për fund të gjërave, krasimit, po po çikë kshu dit kshu. Po çikë kshu, po po sikë dit ashtu. Në treguar komentet e tutaj Kurani ose Suneti, zhmuan në umedit që kjo lloj gjeje nuk lejohet sepse si kshu kshu kshu. Pastaj, domethënë, përjashtohet në rastë dëmoshmërie, do të diskutojmë, sepse unë nuk jam dakord që ne jemi në rastë dëmoshmërie. E para, e dyta, Allah e studiti, domethënë, ne diskutojmë sot rasti dëmoshmëri në kojën Konjë profet ose nëm, u vraje Sirri, u vras Umeja, domethënë dy prinde të amarit, edhe profeti ose nuk ka pranuar të bëj asnjë tolë tolerimi, kjo që vllai e pranoi, që kjo nuk i ngjish haram. Nuk po në provuesën të bëj asnjë lloj harami ku ishte në Mekë për hir të dobiut që pretendojmë ne. Dhe unë kam gëzuar dy materiale që ka shkollë musliman në lidhje me këtë çështje. I, I i kam paraqitur argumente që, si e Uton, të cilat të i kupton, por do të shohët që ti tregon të vet. Kupton? Ktu pastaj nuk bëhet fjalë, domethënë nuk bëhet fjalë domthonë për gjëra të sigurta. Ktu flitet për dobinë të cilat stop, nderova. Atëherë. E uh, Abdurahimit kumgul në faktin që nuk janë njësoj me sa kuptojën nga fjala e ti dhe në kur këtë drejt i vijë që të mund bëshë kufër kur kërkon i drejt të anë mund bëshë kufër nësa kur nuk kërkon drejtën të anë atërë i dhe që i bën kufër pse? <coughs> sepse faktikisht duke hap një padi gjysore në gjukat e, i jep mundësin gjukatit që i të bëjnë kufër mirë përthot Avrahimi Me qënë se këtë drejt, kërkon një të drejt të të ndër, s'ka gjatë. Po kështu, kur jepë votën, i jepë të drejt ku shtetarit, që të bëjnë kufër. Jo i jepë të drejt, i jepë mundësin, i kryon mundësin. Dhe me qënë se në këtë rast, nuk kërkon gjara që të takojnë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kur jep kur ndihmon një kushtetar që të marr kushtetin kërkon gjërat që ti jo ka lejuar Zoti, jo gjërat që ti ka ti ka kërkuar, ti ka lejuar Zoti. Kërkon mbroj interesat tuaj. Për shembull, kur hap padinë gjyqësore në gjykat, natyrisht që kërkon mbroj një pjesë të fasulës së sëndër. Ndërsa kur mbështet një person që të marr kushtetin, që është më i favorshëm për muslimanët sesa të tjerët, në këtë rast mbrojm interesat e ta. Më mbrojmë pasturit të tona në, në qofë se është, është e tilë, se mundë mësjet e tilë, mundë t'je njësoj Po ne flasëm për rastin kur vërtet njëri më mbrojmë Në përmjet më shtetis njëri të mund mbrojmë nësa interesat të tona dhe mund shpangë nësa damë Dhe në qofë se ne nuk të bëjmë të gjotë, do vinë një që është me rezikshëm dhe ngushto njërit fetare Këtë kjo është dam në fej, cënë në domës dëshmëri në fej, q Se në dhe do mësdo shmëri që ka të bëjnë me pasurim. Kështu që për mu në rasti është identikë, mi fjallë. është i njëjtë. Tjetër, kemë dhe qëshin e pagimit të taksave. Abdurrahim e thot që taksat nuk i pagun me dëshirë. Faktik ishtë taksat pagun me dëshirë. Sepse nuk të detyron kush me fortë si të paguash taksat. Dhe ato cilët marrën taksat për neshë, marrin taksat për nesh, marrin tarifa doganore, taksat, siguracionet e këshëmërad. Pretendojnë që përfaqësojnë taksa paguesit në menaxhimin e taksave. Dhe thon duhet që ti menaxojmë domoshta në interesin e këshëmërad pavarësisht se si i menaxhojnë ata këto para që marrin. Dhe taksa që u paguhen natyrë janë mbështetja më e madhe që mund t'u japet. Pse? Me taksat më hatë ushtria, më bëhet policia, më bëhen votimet, më grihen godinat, më brohet shteti, me, me pare që marrën ata për njerëzë dhe më bëhet gjithë shka. Dhe kjo më shtetje, e faktik ishë, është më e madhe se sa më shtetja me votë. Sepse edhe votat bëhen me taksat, dhe në shjovë se ata nuk do të mejernin taksat, ta, për shtetit tjore bie, pa pare ata nuk kam për shtetë. Bushteti dytyre qëndron në sajt para se marrin prej njerëzve. Tani, nëse ndihma ndaj dyre për të marrë pushtetin do të ishte kufër, atëherë ndihmesa e dyre përmes dhënjes së parës pa diskutim dihet kufër. Sepse nëse do të bësh ndryshim, është njësoj se të bësh ndryshim mes dy formave të talljes më fen. Kjo është tallje me fen, po nuk është kufër. Kjo është tallje me fen, po është kufër. Kjo është tallje me fen, po nuk është kufër pse? sepse këtu nëpërmjet saj ne fitojmë një të drejtë. Kjo është dallimi me Fen, po këtu nuk këtu bëjmë kufër pse? Sepse këtu nuk po fitojmë, nuk po kërkojmë të drejt të një, nuk për po një, të një të drejtë tonë. Domethënë, një lloj arsyetimi i tillë nuk qëndron. Tani për sa i përket argumentit. Un po përmend një argument në mënyrë të përmbledhur. Abdrahimi un kërkoi argument për çështjen e për ndalimin. Për ndalimin është shumë e qartë, domethënë e uh, Sa Ibrahimin thot se origjinalisht i lejohat shkon në gjokata në Shqipëri. Un them parimisht Ibrahim nuk është kështu. Sepse pari, kur themi parimisht ne, ne flasim për argumentet e Kuranit dhe Sunet. Dhe, dhe parimisht Zoti thot elam turailelldhine yezumun enhum amanu bima unzila ilejka wama unzila min qablik yuridun yatahakamu ila at taghut. Domethën Zoti këtu thot وقد مر وان يكفر به ata duan se shkoin te gjykohen te Taguti ndërkohë që janë urdhruar që të mohojn Tagutin bëjnë kufër në të mirë meqense vetëm këto domthon Ta valla e mbella vërejt vajza për sa për këtë domthon prap ti po shtrëhohesh te krahsimet domthon jo tani ka kalua ka argument të mbrojën një të mbrojë është pa po shtrëhohesh te krahsimet domthon thash domthon nuk është e vlefshme kjo gjë sepse nëse do të vinte Nëse ty do të vinjë një person i tretë, do të thotë unë nuk e panoj këtë lloj gjeje, edhe un po them, sa për dini, dietarët kanë dy mendime lidhur me çështën e gjykimit tek gjokadat e kufrit. Ta dish. Kupton? Ka dy mendime. Disa e lejojnë, disa nuk e lejojnë fare. Çkosh dhe për dhe Shekh Shekh, të pohakun tont. Në këtë lloj gjeje ka përmend Sheh Salih al-Sheikh në librin vetëm kitab al-sharkit al-ta'id e të tjerë. Edhe Sheh Ibn Imani, është edhe Gunemani, kanë përmendur që nuk lejohet më shkuq qofë për të pohakun tat. Por ne unë do të dëshiroj të dini për përgjith, gjithë gjithë gjithë gjithëshme, sepse ja ta them se unë domodin, dakord që ka këto ime në gabim, po je për gjithë të tjerë që nuk e lejojnë. Ata thonë nuk e lejojmë, dakord, ne hesim me rregull të përgjithshëm, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet. Ju tash i thë kursh argumentet që lejon këto lëgje. Kupton? Por ne po themi që mos më hesme krahasime. Unë tregoj kush argumenti i vetar që e lejon këto lëgje. Kupton? Për sa i përket kësaj, domodin thashë ke dietarë si nuk e lejojnë as të fare, nuk e lejojnë fare këto lëgje. Kupton? Shehun Imani, domodin. Në më bëj ato, tashi domethënë, un po të tregoj ty domethënë, po ty s'do në kusht argumente fjetare, kjo është, është em t'rregojm në kusht argumente fjetare për të ndëgjerë, kupton? Sepse un ta thashë un bëj dallim ndërmjet dyve, të thash nuk keni se. Tashin ne po diskutojm, domethënë në të vërtetë po diskutojm për argumente fjetare, po po diskutojm për disa gjëra, domethënë të cilën në të vërtetë janë të diskutosh a është ky diell apo nuk është diell. Sepse kta janë gjëra të, të qarta, po qjesë ç'është e vjen, ne diskutojm për gjëra që kanë sheshit A është ke bardh apo është ke zez? Kjo s'ka vlerë, nuk është një diskutim domethënë o xhallar. Kupton? Ne do të diskutojmë parimisht nga ana fetare, më argumentet fetare. Domethënë kjo ligj është ndaluar, kur lejohet ky ligj? Kupton? Këtë kërkova unë domethënë. Tashi un po të rregoj disa argumente të cilat domethënë ndalojnë këtë veprimin domethënë. Kupton? Çështena, çështena është, është mbështetje, kupton? Sepse në, kur ti shkon në gjykatë, kjo nuk është mbështetje para gjykatës, ju thuat mbështetje. Kuptonë? Nuk ju thuat mbështetje, kjo është ta kemi parasysh, është dallimi sinatë me ditën. Thuash Tipo shkon për të ku hakun tën të gjykatës, ja ti s'po mbështet atë, po kërkon hakun tatë e marrësh atij. Unë ti po e merr rë thậtë hakun. Nuk kurse ti po e mbështet atë, kurse ti do më ty, po po e ngrem mbi sopën tua tjetër. Si që kanë nisur të dyja subhanallahu. Të kra të bëjmë ne të tilla diskutime të tilla, jo është soj soj soj. Këto janë diskutime të xhallah valla. Argumenteve tare të cilat ndalen këto veprimesh. Transmeton nga Busheyn del Hudri dhe nga Abu Huraira radiullahu anhu se profeti sallallahu aleyhi dhe sellem ka thënë do të vinë disa prisa të cilët afrojnë njerëz të xhinit dhe vënë namazin. Çoq flet për prisa musliman. E vënë namaz derisa të del koha. Kush i arrin ata të mos bëhet tek ata as, do të thonë Arif, qoftë ai i cili do të thonë pris në prin di një grup njerëzish, as policë, as taksa mbledhës dhe as arkëtar i tyre. Do të them gjithashtu, ka thënë hadith tjetër profetit Sallallahu Alajhi Wasallam që transmeton Abu Huraira, mirë për prisit, mirë për ata që janë Arif që është në më, për Uma rat, mirë për Orafa, domthonjë janë disa edhe prizës, dikush me masa tjetër, mirë për ata që janë domoshtip sekretarësh ose menaxhë që mbajnë përgjegjësi të njerëzve, do ndrorojnë disa njerëz ditën e gjykimit që të varen për flokësh, domthonjë në qiell, edhe të tunden ndëmtosë qielli dhe mos kishin punuar këtë lloj punësh. Domthonjë gjithashtu ka dhe shumë argumente tjera, të cilës i ndalojnë këto lloje veprimesh, domthonjë në primesh, një shtet të till. Kështu që normalisht Kër tim thua mua kjo lejot, du në tërgosh mua argumentet fetare që i lejnë të dhe primjë, në tërgosh mua karasime. Këta nuk vlen fene Allah o të lejnë të dhe forme, o të lëforme, nuk, vlen, nuk vlen të dhe forme të dhe gjëve. Tërgore argument që i hedhë posht të dhe hadithi. Kjo hadith bje posht sepse 1, 2, 3, 4. Nuk hjedhë posht hadithmi i karasim. Sepse, profe, sepse djetar kemë vëdhës një regullit cili thot. Në mund kur vjen argumenti bje posht karasimi, mundë që një krahasim ti di saktë, mirëpo vjen argumenti dhe, dhe përjashton krahasimin të ulëras. Që krahasimi të ulëse nuk vlen. Mund jam, të vjen çështë tjetër, këtë krahasim nuk të vjen në të rastin nuk vlen. Prandaj nuk mund të heshet gjithë gjithë fenë, u bë me krahasime, u thon. Ashtu, domodin thot gjithashtu profeti Sallallahu Alejhi dhe Sallam, hadithën e Kabe në Uhura. Ai thot Kabe në Uhus, të mbrojtë Allahu prej drejtimit të Sufahavet, njerëzët domodin mendeleht. I tha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 Do të vinë zaprisa. M'vroj. Po le, ja le, le apo s'e di. Ja nuk e le. M'vroj. Po Ibrahim, u ndaboi sa pyetja dhe ti nuk më përgjigj shkurt jan sa është në kohën time. Po, m'uroj. Tani Mobile nuk ka ti përmend. Jo, jo, ti do të mëndon fola. Unë kur më hash do të flas. Kjo kush është bisedë. Jo, po, absolutisht, sepse do të mëndon unë po fola. Unë po fola, unë po un do të flas për gjin tim siç siç dua unë. Jo Kupton? Ti më thon "Stop, a le fjalën për gjinën." S'u ka as në jetë. Nuk ka as gjë në formë. Po përgjigjem do të jap sta kërkoj unë. Jo, absolutisht, po unë, po unë nuk e mkapsh me njëri më vëllë, mos më si më kërkosh ti, më njerësh më zor më. Do të them që do thësh ti them, do thuash ti them unë. Po nuk them. Domethan do, do ma jap për shkurt apo gjatë? Purgjigen tim mund ta kem e fjall, fjall, fjall, dhjith... si me 10 fjalë ti do 2 fjalë për meje. Unë nuk kam si mëçi zoj ta them me 2 fjalë. Dita ka 10 fjalë. Atë mos e thua me jo. Unë t'jap po apo jo? Jo nuk ka asu jo, tilla. Jo. Ka ndër mjet me. Ka dhe në çështë gjësh bardhazi valla. Ka dhe të verdhë, të kuqe, të gjelhë. Ka gjëra që janë bardhazi dhe ne i s'e arrojmë kështu. Atë atë. Ti mund të duket bardhazi, por mos është bardhazi. Atë ngjelet kjo. Nëse ti do prit, nëse ti do ta pyetosh Dhe ky e sheftë arsyet me të përgjigjet me jo ose po? Mirë. Se patararsyshme ti do të falësh. Po do të më lej të japë. Po nuk mund po të përgjigjesh me po dhe me jo. Ah, ashtu. Atëherë ti foltata do të më përgjigj. Po, ti foltata. Do të më përgjigj. Jo, jo, tani. Do të më përgjigj. Do të përgjigjesh kur të vji koha jote. Vëllai, por ti s'do më përgjigj dot ky. Jo, ja, jo, jo, jo më përgjigj. S'marr vesh. Vëllai, po çeshi di në shkollë dera, nuk e kishte, nuk e ka. Po vëllai, 1 minutë. E çfarë? Sa është? Kur bëhat, kur bëhat bisedë. Në kohën time, po 5 minuta falon përgjigjesh 5 minuta. Në kohën time, po përgjigjem mbas 5 minutave. Mbas 5 minutave përgjigjemi, unë të baj pyetjen, se mënuaj të mirë me vesh. Unë baj pyetjen, kurom se po apo jo, ti më ndohu të thujë po apo jo. E, nuk ka, nuk ka ashtu bëj. Shfarja e pesë. Është kufra apo jo? Thuaj. Jo, vajë, më bravo. Nuk nuk nuk funksionon, nuk funksionon. Jo. Po, çikon debatit dialogu, po ti e ja kesh vënë re o Drahim, kështu funksionon, pavarësisht se si ti nuk do ta pranosh. Tanë një minutë. Unë po të bëj një pyetje. Dhënia e parave qafirave. Është ndihmë ndajtyre apo jo? Dhënia e parave ndaj qafirëve ka disa forma në Islam. Ka disa, forma, ka disa forma në Islam të sh. e shkurt të më, Se është koha ime? Po problem një jo dhe ti dhënje parave Dhënje parave je më, bors, jo a, pa përgjist, Ani, po e jepit në formë borqë 2 sekundë qik Apo nuk te apërgjizëse pëse pjyta jote është e paqartë Mirë nuk dhe me da Së është e paqartë? Tani dhënje, dhënje parave e përënjme Të pysë shdo person të gjëmatit të për të për të për të për të për të për të të për të për të të për të të për të A ti të tash po po po ti pa vlerë. Nuk do ta kalojm çeshin. Letjet pa vlerë, më dhe... përqejgju. Letjet pa vlerë. O Ismail. Nëse do ta kalojm çeshin e Xhamatin, ne kërkum Xhamatin mos futet. Ore çes, mos ndërhyj. Po jo, ndërhyj Të tash 5 minuta ke kohë për të folur ti, 5 minuta. Nëse ti ose ti, nëse ju jini dakord. Mos ndërhyj kohën time. Jo, prit tash un tashoj kohën pastaj. Nëse ti do bish dakord që ky po të shofet arsyeshme, thot po ose jo. Mund të japë përgjigje po për të patë arsyshme, kjo do të ajë përgjigjet vikoave. Këtu thot, këtu do të doze përgjigje. Këtu për, këtu shush. nuk mund të japë përgjigje më ashtu. S'i përgjigjen, jepë përgjigje në vllah. O e ta thash, morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Më bëj vesh ashtu. Këshum mirë me vesh më mirë. Si pëlqen ty më me vesh? Jo pse. Si pëlqen ty? O vllah këshu, këshu zhvillohet debati. O vllah debati zhvillohet 5 minuta, 5 minuta unë. Jo, s'uleta s'uleta on. Edan kohën timë un kam drejt pyës, eda ti ke drejt pyës. Edhe qe? un porgjigjem pra... atëm lër, porgjigjem atë. Më lër porgjigjem pron. Më lër porgjigjem, po pra, un kërkoj po se jo. Po ti do porgjigje si të pëlqen ti. Po vëlla nuk on Un po do të them. Dunia jo, mos soy. O vëlla Mësiman, dunia nuk është vetëm bardhëzi. Megjithatë, do ta fash tani sa kohë ima. Vazhdo se shkoaj jotë. Tani ti porgjigjur të shofsësh më. Rënja e pasurisë ndaj kafirave t'dash po apo jo, ti nuk u porgjigje un them domethën dhënia e, e, e parave ndaj kafirave është një, nuk diskutohet. E dytë, dhënia e parave ndaj pushtetarëve zullumqëqar, përfshihet në atë që i përmenda apo jo? Po apo jo? Po Ola, të pyes. Olla, se romet otomane do ta sjeroj shaka kur marr 15 minutë dhe shumë tash mësh. Përgjigjofta, po apo jo? Po nuk nuk do ta bëj, do të pra përgjigjem për kurrë momentin. Pa dyshim që përfshihet. Nuk domethën përgjigje përsëritje. Un dumë edhe përgjigje, kështu ëh? Po normale. Kjo është gënjeshtër, mos haro. Vëllai, është gënjeshtër, sepse. Sa un dumë edhe përgjigje. Po jo kur përgjigjesh, kur un dumë, kur duon të përgjigjesh. E përgjigjesh, un pyeta. Po thash kur vi pesë minuta çim? Si mund të që ndrejtohesh tim telefon me? Stëjo ato, la. Tash koha ime, valla. Mlejo ato. Çdo kërkon për. Jo, lejo ato valla, sepse jemi në debat tu, nuk kemi duke bën freski. Jemi në diskutim, debat. Dakor. Po bra. Ti pretendon që është kuvert dhe un kam drejt që me folën me diskutoj. Se nuk është e lejën do më të, të bësh një pun që është kufrë kufrë, vëllat Mimjë, bëshdo bëshdo bëshdo Përbra, tani e, Kjo përfshirë në hadithet që i përmende Ti i përmende pak më par që i lejohet u japim takse dhe atyre Atër e këtu dhëtë bëndë për jashtim Kofa marrë vëllat Jo, jo, nësë kam folë vëllat Nësë kam folë vëllat Në ndërvirë vëllat Me i jetë të bëshdo Me At dëgjojmë atë. Po personi vin në pozitë. Panë 5 minuta, ky fol më unë. Vazhdo, skajdo. Po unë të fol fare, e kupton. Po ja, sepse ne kemi vënë kushti 5 minuta, 5 minuta që mbyll. Unë do të bëj si të fol. Jam dakord për mënyrën se si do të zhvillohemi. Jam plotësisht dakord me të që skaj të fol. Por ja që vem, vum këto kushte, pastaj. Nëse s'është puna ke kushti, domethënë. Atëherë do ta lejm të flasë se s'ka më u. Ja, A, njëm njëm lash, më më vazhdo. Ai s'm lejoj, s'm lejoj, më duhet të lejoja. Para do majm 5 minutiç. Ai kumarrën lashën për gjysëm kohë. Do majm 5 minutën që s'kemë rënë. Un un tregova disa argumente këtu që nuk lejohet, që ne timbostesim ata hadithe nga profeti sallallahu aleyhi dhe selem, bile lash hadithën për gjysëm dhe i tham, "M'le për gjysëm s'ka problem." Fillojmë me këtë. Ka filluar pa tash pa ndu ko. Nga Hudejvet transmetohet se profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka thënë, "Do të vinë disa prisa të cilët gënjejnë dhe bëjnë padredirsi." Kushi besonat të nginjeshtër e tyre dhe indihmonat të në padritsit e tyre e nuk është prej meja dhe unë nuk jam për ti dhe nuk ka për të ardhë në pusin tim Ek shumë a radhë dhe janë thadijot shumë të për të dhe gjeje uh, Unë dhe shumë të të rëgoj dhe mund në disa fjallë nga dhe mund një djetarë këtu Bërë në dhe du sekundë të djej dhe mund në të tekstët që i kam tu Këto fjallë që dhe mund në janë marrë nga libri tenuiro, volumat, të cilin e ka shkrujtur një për i djetarëve të jemenit i cili qëtë me sa më, më këtëtë Muhammed bin Abdillah Rimi dhe më thënë ebu el-imam i thënë e, e, ebu Nësër edhe këtë liber e ka vërdetuar Shekh Mukbili i cilin nëmë është në djetarë të njohur edhe besoj se dhe isme i le përnonë që kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo k në lidhë me qështën tonë i cina në kjo kë... <tiny> dhe me të thot që dhe me Allah se të gjithë dhe me të që ka të thëndë në të Atëhere Thot, të në faqe nëmër nëntë dhe i dhe dhe të liberit vetë Për derëse thot personi Thot Nakhib Nakhib dhënë të që dhe i personi cili zjedhë Dhe në që ti që shkoj voton E vendosi thot Të, të sëllat të hadhe rëgjurë të ra e salen nas E ka vendosi një person E ka bërë të parë Thot, fëdhali mu me një këtara O ai dha hakem bil qawanin felli dhihtarehu shriku fi zalika thot ne thot i padrëj, pa i padrej ton padrejsi ka bera i personi i cili zgjoldi kteu i personi thot ai personi i cili zgjoldi thot edhe nse ai thot gjykon me ligjet kanunit ai person i cili zgjoldi esh ortak me te ne kteu i gjykimi dhe nse ai merr pasurin padrej dikujt ky person qe zgjodhesh ortak me te ne kteu i gjykimi Nëse i, thëtë, a i që i zjodhë dhe shortak me të, dhe nëse i le në mazin, dhe kjo fatisht në basë nuk është shumë e sakhtu, të tonë, nëse le në mazin, kjo i shortak me të, dhe nëse burgos, ndoj një person pa drejtësish, kjo i shortak me të, sepse kjo i zjodhë dhe, thëtë, dhe nëse i luftonë Allah dhe dërguen e ti, si që është zakoni i, dhe më dhënë, parve të shtetën e thotë, përveç të ty q Kjo do të thonë fjalët e fjalë paqe numër 88, 88 89. Dhe kjo është fjala që u kanë përdorur tash i, fjalë nga libri Tanuir Odhumat bikesh me fazën shumëhatën e nitëkabat. Donë të thonë, kjo është domethën fjalë e këtyre dietarëve dhe këtë libër donë e kanë vërtetuar dy dietarë, ti e mëinit. I pari është Shef Mobili, i dyti domethën është një shef tjetër, të cilin harrova momentalisht emrin, edhe gjithë në libr mund ta shikojësimi po do këtë gjë. Gjithashtu do të them një çështje të ngjashme të ka treguar dhe sheh Sheikh Abdul Karim Ibn Salih bin Humaid, që është nga dietarët më zahidë në në dhe indunjas, edhe ka të mund të di dunjas dhe ka qejtë një lloj ndihme të qartë. Kupton, kjo që unë nuk kam asnjë si diçka të rënë në fe, si pretendon ky vloj musliman, por ka marrën vetëm fjalë të dietarëve të njohur dhe ka marr argumentet argumentet fetare. Edhe unë do dëshiroj për këtë që ky na jep të mundësi të diskutojmë çështje me argumente fetare dhe jo me analogjira. Por deri tashi domos nuk kam gjetur përgjigje. Do për dëshirojë. Shëlojat. Po. Atëherë natyrësh za pjesë marrim votime ka dietar të cilët e lejojnë, madje nuk din do një dietar të mat që e bën kuptor deri më sot. Do tham drejtën, a kupton? Seëhët banë ka lejuar, është pyetur për katër kandidat kriter, njëri prej tyre patjetër ka për të fituar dhe ka thënë që lejohet votohet ai që është më pak i dëmshëm, Sheikh Lothemin e ka lejuar, Sheikh Abdulrahman Al-Buraq ti i Domazan thua përto që është dietarin më i madh i arkides në kohën tonë, dietatarët e Arabisë Saudite e lavdërojnë shumë, ka thënë nëse e shpyet pikërisht për Shqipërinë, ka thënë nëse shikonin ndonjë interes pjesë në rreth pjesën votime, Sheikh Abade ka lejuar, myftiu Arabisë Saudite s'o dhe ka lejuar dhe shumë të tjera. Ta një i desha të cekë qështje në gjukatës, Abdurahimi tha që parimisht Shqipëri lejohet që të shkosh në gjukatë, më thëmë që parimisht fetarish nuk lejohet, dhe më thënë se pëse Zotë i thonë në Kuranë, dhe Abdurahimi tha që ti sposilë argumente. Ja e ti Kuranit, unë fillimisht e fillohem ja Quranit, illa, lilla, edyta, e ja i shë, thënë, të Kuranit, në një lëhukum i la, në lëhukum i la, e dyta, a e ti Kuranit thotë, a nuk i vërënë atëtë cilës që shkojn për të gjikuar tek takuti ndërkohë që janë urdhruar që të bëjnë kufër në të. Po. Ky ai ky ai jet parimisht dëshmon se nuk lejohet të shkosh të gjikosh tek gjukatat e kufrit. Dhe vajtja në këto gjukata është përjashtim vetëm në rast dëmoshmërie në mungesë të gjukatave të shtetit islam. Tanë në Shqipëri edhe në Shqipëri parimisht nuk lejohet, duhet të shkosh tek gjukatë hoxhollaret më gjikuar. Përveç nëse ke të bosh me një kafir që nuk pranon gjyqot e xhollarit dhe pra ishtë të shkosh. Prafaqti ky vetën Shqipëri është për prijashtim dhe ajo që thotë Abdurrahimi nuk qëndron. Tani ë për sa i përket analogjive që thotë Abdurrahimi, faktikisht un thash haditha që përmendet për shën edhe këtë rast. Dhënia në nemës ndaj kafirave përmes parave, përfshihet në hadithe. Bën për prijashtim apo jo? Un po të pyes, bën për prijashtim apo për jo? A bën përjashtimë apo jo? Nuk përgjigje, atëherë. Fakti kështë kërë rast, pa, pa dushim që bën përjashtimë. Dhe në rast do mëzdo shmërije lejo që të jepet kafirave, e, pasuria, do mëdhe një pjesë pasurisë që ata kërëkojnë për muslimame, për shmangin e dameve dhe për, për shmangin e dameve më të matë. Parënëm i dameve më të vokë, për shmangin e dameve më të matë, gjë për cilën du të, të lasë më v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 dhe të organizojnë votimit të bërnë parlamentin e këshu më radhë. Sikundë që nuk të detyron kush me forë që të shkosht vëtosh. Atere, në qoftë se dhëti ishte njima përmes votës kufër, duhet jetë kufër edhe mështetja përmes parave, sepse nuk ka ndryshim në dërmjet tyre. Tanim po përmen një argument në kuran që të regon se pjesë marja në votime ka raste që mund të lejohet. Allah e lërëcuar thot në kuran, Elif la amin, guli betjo rumu fjed Vë humin bërdi gëlebihim Se e gëlebu në fi bidhër i sinin Lillahi lë amru më në kapi Vë humin bërdi Vë jo me idhin jefrah Elif lë amim Romakët u um mundën Në më um poshtën Në tokën më të afërt Dhe Pas kësaj disfate Ata do të rikëthehen Për së rinë në pushtet Do të më poshtën për sjanët Kanë thënë e, komentuesit e Kur'anit Ibn Kathir, Shawkani, Sadi, Sa At-Taberi, se Romakët zhvilluan një ndeshje, një luftë me Persianët. Shokët e pejgamberit, pejgamberit dhe shokët e tij, sikurse transmeton hadith të saktë Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud dhe Abu Sa'id al-Khudri, donin, do të thonë dëgjoni me vëmendje, donin që të fitonin Romakët. Sepse ishin i dhëtar të librit, ishin ahli al-kitab. Megjithëse ata ishin kafirë, siç e thot Zotni Kur'an, ishin kafira. Ndërsa i dhujtarët dëshiron që të pitojnë zjarrputistët, sepse ata nuk ishin libër dhe ishin i dhujtar si puna e tyre. Hadithi është i saktë në Sunen e Tirmidhiut, është në Mustadën e Imam Ahmedit, po dëshironin. Dhe gjithashtu Kur humbën Romakët në luftën e parë, u hidhëruan muslimanët. Do ta vazhdoj më pas. Mirë, më dëshmëro më. Megjithëse po këmbullt e kanë analogjit, atëherë un po po ta marr un përmena ajël Kur'an. Jo, qëllimi fare se fole për analogjin, më që po këmbullt analogjit, atë un po ta kërkoj. Ajo nuk është analogjia e Ibrahim. Po, vaje këmbullt. Tutem shumë mos folsë është rradhë ime. Mirë, vazhdo. Me që po këmbullt analogjit, atëherë ti the Shen origjin nuk lejohet të shkosh nëpër gjokata sepse ato janë gjokata të gultit kufrit të qartë, edhe shkurën to konzullon të kufrit apo jo. Kështu zot në, po ja. në origjin. Parimisht të shkufër mundeti mbarë së vogël, po, por kur përgjestohet nuk është kështu. Tamë. Jo, ja, kuptoj kur përgjestohet jam kor të korrë ndotin, por në origjin doman është kufër. Kto po thotë ti? Po. Shkosh të gjokaturë edhe kur kohon të drejtën të tënde. Edhe kur kërkon të drejtën të tënde, nëse në Çta hip nëm... Sherjati? Ed atëherë, po vjen nëse janë Kuptova. Atëh, zonë kuran, në rregull, atë të shpjegoj më. Atëherë, ti si thua? Ja po ta shpjegoj tash ju. Atë të shpjegoj më. Atë ideja është e qartë, domethënë. Ti thua që kufrit lejohet në raste të domosdoshmërie. Edhe un po them që kjo logjikë nuk është e saktë. Unë nuk them që kufrit lejohet në rast domosdoshmërie. Ç'është që po thu ti? Kjo që po thu ti. Unë nuk them ashtu. Nuk thu ashtu. E, po nuk thash që ti e lejohet me me me me me gjukat atëherë, sepse është domosdoshmëri. Po ka kufër të vogël dhe kufër të madh. Dhe unë nuk thash që është në çdo rast kufër i vogël. Atëherë, dhe kufri i vogël dhe kufri i madh është nga gjyqnafët më të mdvajë që mund mund të ekzistojnë. Në rregull? Po. po, po. po. Ashtu. Edhe për sa për këtë rasti domethënë, në çështë e kufrit të vogël apo kufrit të madh, u bën pyetje. Kush është dëm më i madh për personin? Që të bëj kufër të vogël apo të madh, apo që të humbi një pjesë pasurisë së tij? Çka në rast se ekzistojnë gjukat islame? Nuk ekzistojnë këtu në Shqipëri. Hmm. Kush është dëmi më i madh? Po. Është dëmi më i madh që personi të bjerë në kufër, të vogël, çop vogël po apo të madh? Apo të, që tumi pasurinë e tij? Dëmi më i madh është që të bjerë në kufër. Po. Por e, në rast domosdoshmërie në kufër. Po valla mos e më përse i për kësaj domethën tashi të kam radhën unë domethën shegulsen ibn temie ka treguar ka treguar një korner që ndodhen sura në al-Araf. Qul inema harrama rbi el fawahish ma zher menha u ma batn. Thuaj, qebe haram zoti im, imoralitetin. Po. Te fsheh nduk shumë. Wal ith wal baghi bi ghayr el haqq wa antushiku billahi ma lam yanzil bi sultaan wa antqulu ala allahi ma la ta'lamun. Junafat, domodin ato padricid, shirkun ed thuash per Allah atë që nuk e di. Socializimt i mirë këto katër gjëra nuk janë lejuar kurr, as në rast domosdoshmërie dhe as në një rast tjetër. Të të Sepse dëmi më i madh për njeriu është dëmi më i madh, nëse do të caktohet për shkak që çdo zgjyqje në gjuna vështëm, dëmi më i madh është kufri. Kupton? Dhe nuk është humbi e pasurisë dëmi më i madh se sa kufri. Kështu që po qesë ti thua, domethënë që domethënë ky person, domethënë dëmi më i madh që ka kufri, atë si u lejoqa që për për të për të fituar I bën te i kufrin e madh apo të voglin? I bën te i mia ka folur këtu për për atë ti pranove vetë që kufri i vogël do bëjë vallë. Ta marrën tash? Është rëdhime. Vazhdo. I bën te i mia ka thon, ka thon përgjithësi shirku ka thon, utanë ka thon shirku dhe qoftë i vogël apo i madh, ai është më i rëndë se ti pranove vetë. Te i mia s'von fjalë për kufrin që nxjeg natën. A vash, a vash 2 sekonda. Ti e pranove vetë që kufri dhe i vogël dhe i madh është më i rëndë se sa pasuria që dëshirojnë fitojë ai person. Më rregull? Po nuk bën. A vash të morësh kështu së rëdhime? Po ti po thënë origjinë që po kufër. Tashi po m'thumë zbu kufër. Ti thënë origjinë, thënë që ky kufuresh më rënë sa marrja e pasurisë, edhe tashi thumë, megjithëse më rënë prapë ti të lejohet që ti tash kelesh për, dhe kufri për, për të kuvrin për të marr pasurinë. Pohet pasurisë lejohet të shkëlesh të kufri dhe ti e parnojë që kufuresh më rënë sa pasuria. Kupton? Kjo është elimiot. Për ne domodin du dhë shikosh vëllai musliman se kur lejohet kur nuk lejohet kjo gjë. Do sepse këtë kjo është gëbim. Ky ky rënë që ke bërë me me gojën tonë parnove. Edhe kufri i vogël e thej as më i rëndë se sa pasuria. Atherë, a do të bën kufrim, as kufër të madh as dobë. O, po mos i madh ti the, ta shti domosd. Ti pretendis thua që është kufër dhe pastaj thua është më rëndë. Normale, nëse Ma bëj a dall 2 sekonda. A kemi, a kemi rregullin që ti e di shumë mirë dhe e ke treguar gjithashtu që, që ndër i dy dytë kthihet më të vogëlën. Po. Pa. E pranove vetit të më që e ke ke më madh nitë rasti është kufri kufri i vogël qoftë apo i madh? Po nuk është kufër më vëlla kur shkon. O, ma bëj a dall on origjin po them, në origjin. Unë e ma, për flasën për rastë do mos dëshmërije po për orginën Po sekunda... përdoj e këtë më abet po, sekunda... Nëse thua për rastë do dë mos dëshmërije them ë, ë, është tjetër Nëse fletë për parë i misht Atëhere mund tjetë ose kufri madhe ose kufri vokët E nëse fletë për rastën e për i ashtuar Atëhere do më thanë Atëhere Edhe për rastë Atëhere në... Koha bërë Mja Vete kehenë në debatë për një koha që e atëjo Mja Atëhere, me qënësa Abrahimi foli për qërshjën e fundit Unë dhe shplas për qërshjën e fundit Do t'i kthejmë me një argumentit që përmenda Qëfar gjukimi ka të shkosh Dhe të kërkosh të drejta të tua Në gjukatat e kufrit Normalisht që <clears throat> Në Kër egzistojnë gjukatat islamet Duhet që të shkosh të gjukosh të gjukatat islamet Gjithashtu Këmë mësijë që problemet të zhjithës në hoqëllarë të shkosh dhe të gjukosh të e hoqëllarë Dhe nuk lejohet që të shkosh të e gjukatat e kufrit Në munges të Dëmë thonë në qofë se është dëmëzdojshme që të shkosh dhe Të fitosh të drejtëm të andër përmes gjukatave Të qëtë nuk gjukohet me ligjën e Zotë subhanomu të ala Atëhere Në një ras të tjilë përja shtohet Dhe të lejohet Tani kur Ndërkohë që nuk e katë nevojshme të Shkojnë dhe gjukohë të këtë gjukatë dhe kufrit Në që ofë se shkonë Dhe besonë në ligjet të tyre Kjo është kufrit madhë që nëzirë nga feja E në që ofë të se Nuk besonë në ligjet të tyre Kjo është gjuna Që nuk e nëzirë nga feja Por gjuna i lejotë në rrasë do mëzër shmërie Dhe ma e thëmë dryshe Vajtja për të Për të fituar të drejtën të në në gj është një mjetë Dhe kufri vogët qëparasht është një mjetë që qëngë i kufri ma Tani Mjetët e ndaluara Në qoftë se qojnë në në qëllim të sakt Që pranohet petarish Dhe nuk mund të arrihet për mes Një mjetët që është i lishëm Lejo që të përdoar Për shemë Në që përdoj Domthon në çoftë se qafiret kanë robëruar disa muslimanë. Për të shpëtuar muslimanët për ty duhet të mohojnë pasuri. Tanumare shëdhënia e, e pasurisë qafirëve është ndaluar, por lejohet që kë ky në në këtë rast këylet bëhen të lishshë, edhe pse parimisht është ndaluar, për sh, për shpëtimin e tyre. Tani të kthej argumentin e cili un e përmenda. Allahu i Lartësuar ka përmendur në ajetin e tij në surën Rum se muslimanët u gëzuar me fitojnë në Romakë. Ndaj persianve Filimin shë ata u hidruan kur humë në romakët Allah u nërëqur ka përmenu se Në i periud për i 3 dhe i në 9 vite Ata do të rikëthejnë për sëri në pushtet Dhe atë do të gëzohën muslimonët me fitohen e tyre Tanip nuk e thirë thot që e, Do të gëzohëshin me fitohen në romakëve Ndaj persianve E, e, e, e busanit dhe kutri Abuller Mesut Abuller në me Abbas kanë trebuar se sahabe dojnë që të titoni romakët dhe u hithruan kur mëmbën për herë të parë tani nëmër ishë romakët ishë një qafira dhe u dhejës i tyre ishë të avut gzimi është një punë zemre dashrui është një punë zemre hidërimi është një punë zemre dhe në qoftë të se përderi sa gzimi për më këmbjen e një qafiri që është më pak i dëmë shumë se sa i tjetër nuk është kufër Atëherë nuk ka se si të jetë mbështetja dhe ndiejmë akufër, sepse dihet botrisht, sikurse ka sqaruar dietarët e tonë dhe Ibn Taymiyyah rahimullahu, se punët e gjymtyrve rrjedhin nga punët e zemrës. Në qoftë se një musliman më për shembull gëzohet për mërkëmbjen e kafirëve kundër muslimanëve, bën kufur që e nxjerr nga feja, dhe kjo dihet, është një prillojë e hipokrizis më e madhe që e nxjerr nga feja. Po në këtë rast, pse muslimani nuk bën kufur? sepse muslimani të dëshiron që të paksoat e keshja muslimani të dëshiron që të shmanget rëziku me i madhë romakët erdhën pështet dhe muslimani të uxua me dishka të tjilë në hadith thua të shpërnjimisht pega mirë dhe sahabe dolin që të fitoni romakët hadithi sankësën e 38 tani, dëshurije që të fitojnë një tagut ashkukro për po jopë në xoftë të se Dëshirojnë që të fitojnë taguti kundër kundrit myslimanëve, kjo është kufur të nxjerr nga feja. Nëse ti dëshiron që të fitojnë duke dashur të ligje, përsëri kjo është kufur të nxjerr nga feja. E nëse ti dëshiron që të fitojnë një udhëheqës xhafir kundrejt një tjetrit që është akoma më i rrezikshëm, kjo nuk është kufur. Dhe përderisa dashuria nuk është kufur, Atërja nuk ka se si edhe mështetjet jetë kufer Dhe, dhe po redzo një thënjë të brute e mje Se cila është preqizëm nuk të qeshtje është i... ah, Mirë nuk të alizhe rëstaj Vëzdo Përsej për këti dhe mërë argumenti Që për mëndi dëllaj Kam disa dhe mërë në disa diskutime E para e zhinë her Kjo e jetë e Kuranit Ka thënë të O jo me i dhije prahul mëminu Lebi Nasrillah a ditë do gëzohen besimtarët me fitoren e Allahut. Edhe unë do t'i bëj një pyetje vllaj dhe nuk e duj poqenin tashje, di kur e du kur ti vi kohë atij. A është përmendur ndonjëherë në Kur'an dhe në Sunet fjala Nasrullah për ndihmësinë që i jep Allahu xafirëve? A quhet Nasrullah ndihmësi që i jep Allahu xafirëve? Po jo, ja, nuk duar argumente për këtë gjë. Sepse Allah thot: "O jomëri jefrahunul mominun" do gëzohen besimtarët me fitoren e Allahut. Edhe ky vllai domoshem nuk e përmendi, dhe pse në disa fletë ka përmendur veti shtrënguar sinqersht Allahu shkollë e mira çë ka ndërmendim tjetër dietarësh apo nuk e dgjova mirë mbasë. Nuk e dgjova mirë mbasë. Tjetër... Një është edhe një mendim tjetër. Allah të shpëloi mirë. Ka dy mendime dietarësh apo 5 mendime? Nuk bien dashmë njëra tjetrën. Nëse është kështu, domethënë, në dhe bien dashkë është mendimi jot. Ë për s'aj përkëte domethënë mendimi tjetër është që besimtarët u gzuon, u gzuon besimtarët dhe pse donin atë që të gzuon, pse donin që të fitonin romagët? Ata donin të fitonin romagët sepse vërtetovaheshë mrekullia e Kuranit në cilin Kurani ka të reguar që ata dhe fitojnë kjo është e para e dyta e, thot thash fjalla Nasrullah a është përmëndur në një herë në Kurana për në sunet dhe koptimi sa e është që Allah në dimonjë qafirat ton, o jo me i dhjef rrahul më minune bi Nasrullah a di dhe gëzon bësimtar me fitor në Allah dhe faktikish mendimi dhe dhe gëzon bësimtar me fitor në Allah që i thot a di dhe, dhe gëzon bësimtar me fitor në që do japë Allah bësimtarve në bedrë sepse besimtaret më më në gjithë në kohë kër, kër luftuar romakët kundër përcëve luftuar dhe besimtaret muslimat kundër mushrikve në, në beder dhe në atë kohë që fituar romakët fituar dhe muslimanit dhe fituar e të yri ishë dy fisht ishë dy fisht në aspektin që vërdotu kurani fituar romakët sepse vërdotu kurani dhe prandet dëshiron atë që fituar romakët më më thënë, prandet dëshiron që fituar romakët sepse kërë ishë vërdetimi kurani thënë, edhe dyta ishte E është ajo që thotë nasullallahu këtu qëllimi për muslimanët dhe jo për ata. Dhe jo për dhe jo për romakët. Edhe un them që nuk nuk ekziston Kurani, doha sunet hadithe të sakta po flas. Që tekstoj këna nasullallahu me sadjun, plus me diën time. Poqej se vllai ka diçka më të përbër, do të më tregojë Allahu i shpleitë mirë, që fjala nasullallahu për dorën për ta. Prandaj lloj mund të filloj surën sot, ul li beti rum, u mundorma, perdoni fjalën li bet. U hum min ba'di galbi im sayghlibun nuk thot se janë të nتصiron ose سينsrolu mualla do se yglbon se yglbon dhe do të doimundin thjetë gjë po sa llai thot në ato momentot domodin profeseu u gzuar pse hypën në pushtetin romakut kjo s'është vërtet por madje nuk hypën në pushtet në atë aj kishin pushtetin ato ishin dy superfuçit më vaja që ziheshin për një tok ziheshin për një copë tok <laughs> pushtetin ata kishin të madh nuk kishin diçka të rëndë ndonë mëzi kupton që të thush për shumë gëzohë për së hypi në pushtetit një qafirë a i është në pushtetit, a i gjykojnë taj që nuk asë të dhe gjetë të re që nuk asë të dhe dhe mezi pas taj, që është e tjetër është Vlaj thot që punët e zemës janë më të rëndësishme se sa punët e gjymëtyrëve për këta rësue, për dresa muslimarit i lejohët gëzohën të dhe rasti i lejohët i njëmo Athei bie që gjith ai ai të Kur'anit që ka thënë Allahu më dhurou Kur'an wa ta'awunu al-birru at-taqwa ta wa al la ta'awunu 'ala ithmi wal-udwan çenka çenka pa vlerë. Allahu në Kur'an ndihmoni mirësi edhe ndevëshmëri dhe mos u ndihmoni në, në, në armiqësi edhe në gjunafe. Kështu ka thënë Allahu më dhurou. Domodhën ty të lejohet ta ndihmoshin kafir për gjëra që janë të lejuara, edhe nuk të nuk të lejohet ta ndihmosh për gjëra të ndaluara. Tashh diçka të ditë që mosmë të kjo është shumë rëndësishme. Vllai i vëmë ndihmë fare që është ham botosh dhe thelë jot rast të nevojshëm. Kurse ky argument tregon të, të kundërtën. Ky argument tregon që është lejuar dot është jo, që fillim. Një rast të mosdoshmërie. Që domodin ky me këtë argument i hodhi poshtë mendimin e vet që thotë është armë logjik. Kupton? Kjo është shumë e rëndësishme, por edhe unë të fash një fillim fare, ti vë la e ndalojnë që fillimin, po jo. Pastaj unë e di shumë mirë që vullay Muzivani nuk e lejon hyrjen në parlament, ndërkohë që këtë argument do të vërtet kusht përdor, e përdorën ata që hynë në parlament. Si argument? Dhe nëse vllai thotë që kjo nuk është argument për ta, i them atë çfarë përgjigje ke për ta? Kjo është përgjigje ime për ty. Kupton? Çfarë përgjigje për të <clears throat> ja përshtetë tyre, të, të, të cilët e përdorni ti për derisa kundë sa fundos zemrës tekom vllai ze fundi i gyptyrve. Atëherë thotë dhe muam lejo të hym në parlament për ndryshimet keqe. Ti thua, "Jo, nuk është ashtu." Atëherë them, "Po pse nuk është ashtu? Kush është argumenti? Çfarë përgjigje ja të përshtetë tyre? Ta kam thënë, kjo është përgjigje jote me rre i për vetë state." Atëherë. Fillim misionin lidhje me Ajete a u zgjuan muslimanët me fitore në romakë apo jo? Faktikisht u bën një betejë mes romakëve dhe persianëve. Dhe betejën e humbën romakët. E humbën romakët dhe ëh muslimanët u lidhën kjo përmend ndal lidh sakt në surën e Turmëdhil dhe ti nuk e përgjinesh tron ton, apo jo? Jo, yes, se po i ndjesh troni. E. Gjithashtu, në atë ditë përmendet që muslimanët donin të fitonin romakët. Dashuria pra është përmend argument sakt, në fund dani donën të fitonin romakët pse donën të fitonin romakët kur fiton që ai çafir çfarë bën ushtron pushtetin diskut nuk diskutohet për mohabet dhe në fakt sipas shpjegimeve që bën dijetarët aq shumë mposhtën romakët saqë ata u detyruan të izoloheshin në kështjellën e Kostadinopolis këtë e përmend nuk e thirën tepsirën e tij gjatë gjenerë gjatë domethënë që ngati duke ushafit duke ushuar pastaj u rikthyen përsëri dhe morën gjitha territoret Tani, sipas shpjegimit që bën dijetaret, mos i marr pse duhen që të fitojnë romakët. Përmendën hadithun, u shprehën, thotë Abdullah ibn Abbas sepse ishin kitab. në e Kur'an. Do ishin Jafera, po ishin më pranë vërtetës se sa ata të tjerë. Prandaj mos i marr dëshëm që të fitojnë romakët. Tani dashuria është i punë zemrën dhe mbështetja rrjedh nga dashuria. Përderisa dashuria që të fitojnë romakët kundër një armiku më të rrezikshëm nuk është kufër, atëherë nuk ka se si që të jetë mbështetja në një rast të tillë kufër.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 dhe nuk ka, domethën Ibn Uthaymeen thot kështu. Në qoftë se dietarët e selefëve kanë dhënë dy mendime mbi shpjegimin e një ajeti, dhe të dyja mund të përfshihen në domethënë e tij, nuk ka mosmors mospërputhje mes tyre, të dyja mund pranohen. E për sa i përket ndihmës, ë Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala thot ndihmën që Romakët, ndihmën që Zoti do t'i japë te Romakëve kundër Persianëve. Domethënë nimën, nuk e thirr këtu. Nima është një atribut i Zotit. Dhe është e vërtet që një mëndë Allah u lëcuar e përmendëvecë e përkhejër Ndërsa teslitin ose apo diçka tjetër përmenet për, për Dëmë thëmë kërë i lëshon dënim një populli Tani, e, si pasip nuk e thirit kjo nuk është kufër, se thotë zotin i moj Si pasip nuk e thirit, atyra kushe ku përra kitën në mirë Un, Abdrahimi, apo Taberiu, i përnuk e thiri shokani përse njëte njëingjë gëtho e shumë tani gjohet të thënje të bërnët e mija së rahimuallat lë mëit e mija të thëtë këshu thëtë në bejam të bisul gjahnje gjohenje një më dhe mendje sepse ve pikët në të qeshtje dhe shpjegimin e ajetit të thëtë kshu Allah omë shiroft në shoftë të se dy grupe të cilit janë muptillin muptillin dhe më thënë janë në të kotën si për shemur kitar, e mër dhe i luttarët mushrikët bëjnë debat me styrë ose luftojnë me njëri-tjetrin kjanë al-mashru'u është në këtë rast është e lexhme thotë që të ndihmohet ehlul kitabi kundra mushrikëve për sa i përket debatit të ndihmohen në gjërat që kanë të, të, të, të drejtë nëse oftë se thotë nuk ka një, nuk ka këtu nëse këtu thotë nuk ka ndonjë dëm i cili mund të jetë më i madh se sa interesi apo dobia që korrën musliman përmes një nime të tillë. <coughs> dhe kjo thotë është hak me cinin gëzohen besimtarë, siç thotë Zoti në Kur'an, Elif Lam Mim, Romakët janë poshtë në tokën më të afërt, por pas disa viteve, në 9 vite, ata do do të do të imponojnë çafira thot Zot dhe çdo sheh i takon Allahut atë ditë do të zgjohen besimtarët me nimën e Allahut subhanahu wa taala thot më te mia vazhdo thot ky ajet thot sikur se përmend në librat e tarihërit në librat e historisë ky ajet thot është zbritur thot për luftën që romakët krishterë bën me persianët zjatputistë Zjatë putisët i më poshtë në romakët Filimisht në shampë Edhe në tokët e tjera Edhe më poshtë në thotë romakët Me këte gjohë këzua një i dhujtarët Sepse Dë më thënë Dë më thënë ishë një i dhujtarë një lojë si zjatë putisët Dë më thënë ishë në apër tyre Se sa krishterët e, Ndërsa krishterët Ndërsa muslimanët u i dhruan U i dhruan shumë fën, Sepse trishterët janë më pranë muslimanëve. Atëherë, i lutemi rahimehullahu teala e ka kuptuar ajën sipas ashtash. Dhe atëherë un po është e qartë, alhamdulillah. Alhamdulillah është e qartë. Atëherë, domethënë do të them një gjë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Dhe ka motë uh, hadithin këtu. Uh, <coughs> Transmeton Xund ibn Abdullah radiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush lufton posh një flamuri rëmëmija, rajët e në rëmëmije, fëton në asabije, ose ndihmon në asabije, nëse vdes në vdeket gjahilije. Hadithin e, e transmiton muslimen. Qëndimi të kush lëfton, posh një flamuri, thot, që është rëmëmije, ka nëthën djetarët, është i verë, ka shpigur sujute, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A i vr vritet kërë vdes, nëse vdes, vdes, vdes, me i vdeket gjahilije Pra ndaj, dhe më thonë, qëllimi këtu vështë Me antihadithi Por të reguar, dhe më thonë që Profesorim të e kandaluar që ne ti ndihmojmë Mushrikët me Në më thonë, duke luftuar Pro tyre, sepse nëse ne vdesim Në vëdhe mushrikët, por dhe muslimanët Nëse ata Nëse ata e, Luftojnë për gjërat që janë pa drejta Nëse ata luftojnë për gjërat në gjërat pa drejta Dhe shqipyët e dhe me që do t'i bëjë, u lajtë është, nëse, e, nëse, bëd një luft, edhe luftojnë, dhe me dhe në dy palë qafiash, edhe futët musimali, në, në palën që është më, më dhe me dhe në, më e mirë, edhe vdes, shfar gjukimi ka të këllohu këtë person, a quëtë këtë, dhe me dhe në personin që ka vdekur shahit, apo vdeket ti është halal, apo jo, ndërkoh i ke treguar veten me kësaj argument, sepse ky është argument kundër të jetë, do të themën vërtet, ngjarjen e Xhehiut, në të cilin do të themë e sulmojnë Xhehiun në kohën para se të bëhesh musliman dhe beson se ti je i dëkor për të gjë, pas se të, të bëhesh musliman në Xhehiu. E sunoi një për habeshevë për të marrë pushtetin. Da. Apo jo. Ja? Edhe dhe sahabët ishin atëherë prezente aty ndajtën, do të themë ndajtën e ndur kryqit dhe nuk ndërhyjn fare. Nuk durhein fare kanë për qëllim, domethënë nuk... që nuk i pa kafira që lutoj me. Po po po, ty ke kafir. Nuk durhein domun, nuk nuk vetëm ndihmojnë as të as. Po fton? Nuk, nuk vetëm ndihmojnë as të as. Prandaj fjali bën të mirë se duhet të, të, të, të kuptohuar drejt. Ai thotë, nëse nuk ka dëm, domethënë dëm kush është? Që vritet muslimani ose dëmtohet feneti. Domethënë kjo shumë shumë saktë. Dë Dëmi më i madh kush është? Që një u shkeli, nuk ufitë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nuk nuk, nuk të lejohet. Lejohet me ndihmë. A thotë? Lejohet me ndihmë, por kur thotë? Kur? Po kur nuk ka dëm më të madh apo jo? Ti e lejon Nimën? Ma bëj edhe 2 sekondë gjitu. 2 sekondë duhet. Ma lejon Nimën, më shon se më pyet. T'flasun ti apo të flas? Atëherë, më jep përgjigjen, e lejon Nimën. Lejohet në gjërat që i ka lejuar Allahu. Nuk e lejon Nimën, ti e lejon? Po lejoj kur të më rëndosh, flasun? Po më ha lejo. Flasun? Po fal. M'rëgo. Po. Atëherë, Allahu më dhuroi nëna ka lejuar. Avash avash. Ti nuk gjësohesh të më ndihmoni. Allahu i Madhûrina na ka lejuar që ne të bashkunoim, të ndihmojmë çdo person, qoftë musliman ose kafir, çdo musliman ose kafir, ta ndihmojmë atë për diçka që e ka lejuar Allahu i Madhûr. Për diçka që ka lejuar Allahu Subhanu Teala. Ktu kemi një tekst veçantë nga hadithi i Profetit (paqja qoftë mbi të) që nuk lejohet që njeriu, domthonë, të, të luftojë poshtë një flamuri që është mosbesimtar. Dhe këta sahabët në Habesh, ta ishin rast konkret që ta nuk ufutën në, në fare. Justifikimi Çiftet apo jo hypun në anijën e donin tiknin, hynu jo justifikim fare, sepse ata po donin synën e anijes, luftonë të dozot vritesh dhe mbaroi çështja. Po çështë ishte do më që ata nuk kishin më ndërhyrë nëse ishin dy palë, mosbesimtar. Dhe kta ishin sahabë, shok të profetit sallallahu alejhi wasallam, më të vlefshëm se sa çdo lloj dietari tjetër. Kupton? Të cilën nuk ndërhyjnë në asnjë palë, edhe pse ata kishin interesa, aty do tek tek në Xheshiu. Kishin interesa, por çfarë ndoja? Mos do hyrë aty normalisht, domethënë që është, domethënë është tregues shumë i mirë për këtë lloj gjëje. Është tregues shumë, edhe pse ata dëshironin që të fitonin në gjyqëse sepse ata kishin interesat e tyre, unë nuk e kam kundër kësaj. Po, kishin interesa, ama ata nuk durin. Kështu që çdo herë as, domun bëhet përjashtimi në me diçka që është në zemër, që ti dëshiron, dëshiron dhe unë nuk e kam kundër kësaj, që ti dëshiron që të mposhet e kësaj më madhe. Kupton? Nuk e kam kundër me zemër, po unë dëshiroj. Dhe dëshiroj, po çesë ndodh, domethënë që Un um vet ka mundësi që mbështetja që rrjedh nga nga nga dashuria, mos jetë kuptuar dashuria, domethënë mbështetja kuptuar dashuria vezdo, vezdo, jo. Vazhdo, vazhdo fal. Vazhdo fal. Sa mboroj fjalën. Mirë. Atëherë, domethënë kjo është fundi që tha Ibrahim i kuptohet udhën që edhe pse un po të bëj një pyetje. Mbështetja vetë nuk më zëmo sa pojo. Jo, un po të bëj pyetje. Je absolutisht. Vazhdo të shih. Për çështën do të marr un kur do të jap un kur të marr kontra rradha. Shumë kuptojnë me më njerëzit A vëlla musimani, problemi del, në esë jarumë no, të cështënje Problemi i pyteve të tua ashtë i ti do përgjigje të shumë Ose përgjigje ose jo, akor, si të dush Do përgjigje më shalë Atëherë Më bështetja rjetë nga punët e zemës apo jo Në përgjigje Në shdo përgjigje më Në përgjigje ja po e shkruj këtu më shalët e shi ja po. Më bështetja hmm. E dyta për Dashuria që të më këmbet një kafir, kundra një tjetër që është akoma i rrezikshëm. Është kufër apo jo? Ja? Kjo është e dytë. E treta. Për sa i përket the faktikisht, domon me qenë se ti nuk përgjigjesh, dashuria apo do të përgjigjer kur të vinë koha, në fakt do të përgjigje tani apo do që të shet mirë i vesh, por ti s'do më përgjigjesh, është puna jote. Tani e, dash për derisa dashuria që të më këmbet një kafir, që është më pak i dëmtuar se sa një tjetër, nuk është kufër, nuk ka se si mbështetet e kufër. Kjo është e padiskutueshme. Ibn Taymija rahimullahu taala thotë kështu. Të gjithë gjëndyrët rrjedhin nga puna e zemrës. Baza e punës së zemrës dhe gjithçka pas e rrjedh nga puna e zemrës. Në qoftë se muslimanë gëzohet për fitoren apo do që të fitojnë kafir asundra muslimanëve, kjo është kufër. Por në rastin konkret, këse nuk është kufër, sepse do që të paksohet e keshja, sepse të dëshiron që të shmangit një armik tjeti që është akome e rezikshëm. Ate e përdejës të përda shumë nuk është kufër, nuk ka sesit jetë mështetja kufër, dhe kjo është shumë i qartë. E përsa i përket asaj që to të dhajohën se, do më thënë edhe ata që njënë parlament e marën si argument të ta, Ës para njëherë unë nuk e njërë, kam pasur argumentin tyrë. Në librin e tij Shakësherik, të cioni kam, Shqiptinë ka përdorur të argumentët? Një minutë. Shqiptinë ka përdorur të argumentët, të përdorur çështë. Për, për pjesmarrën në në parlament, sepse pra ata kanë pyet. Ërësishtme. Ëh tani ajo është një çështje tjetër, e kupton? Ajo është një çështje tjetër dhe ne duam që të paksohet e keqja, duam që të shmangen dëmet, por përmes pjesëmarrjes në parlament nuk paksohet e keqja dhe nuk maksimizohen dobitë dhe interesat, domethënë dobitë muslimanëve. Domethënë rruga shë kapuar, që që se, se shë nuk... e tyre është e gabuar. Qëshojë ajeti është i zgjuar, një minutë. Çfarë ka buron këtu? Kimë saq koha jima. Ëh rruga e tyre është e gabuar për të hyrë asaj çështje tjetër. Unë duhet të hidhem ndaj tej një dek tjetër. Por ëh ajeti nuk vlen si argument për ta. Ajeti vlen si argument për faktin që ëh mbështetja e një grupi Ç'është më pak i dëmshëm për shmangur një tjetër që është apo me rrezik të më i dëmshëm është ndihmë, sepse përderisa dashuria është e lejuarshme, nëse lavdrueshme atë nuk ka si mbështetje të mos jetë këtu. E për sa i përket rastit në Xhashill dhe fakti që luftuan dy palë Çafira dhe Abdurrahime pohoi që janë Çafira, kemi një ndinim të madh që u ka dhënë muslimanët. Shënohet në mosetin e Muhamedit Muslimanët bën lutje që fitonte në Xhashiu. Lutja është nim apo jo? Po të bëj pyetje. Lutja. Lutën ndihmosh, eh? a? Ndihmosh. Edhe atëre kanë lutje. Edhe s'kanim me me me shpat, është përshtitim ky. Subhanallahu vellah. Është nim vëlla. Është nim. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Ç'ndryshim. Vazhdo të shpjegojmë. Hadithi është i sa. Vazhdo të shpjegojmë. Përderisa kjo nuk është kufër, atëherë nuk ka sasi të pjesmare. E përsa i përket hadithit që përmendin vllai Jon, kush lufton në një flamur ignorance,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 Tani, kërë muslimanët bëjnë marrveshje dhe marrën pjesë në luft me kafiratë Kundrë një ka, kafiratë tje që janë akomë më të rezikë shumë Po, vazhdojte, me gjithë se më njërë që të marrëve, për nësë Kjo është, do në të këllohë një argumenti dhe nështë nështë Njime, të kohë jotë akomë njërë argumenti argumenti Më të njërën se si argumentojnë në to, më kërënë shumë Me gjithë se ke pak e ato letratë që të Kam lëzuqë ke ishi ato i ke dërguat ato letrat do të thonë që më përpara të dish domoshta, ku ta le? I kam parë këto letrat të tua, i kam të folur si i kam marr ato. Etë ditshmi gjithë argumentet qarta dha akoma kë në ulë ndryrimin ton. Uti si ke pa akoma akoma argumentet e mia valla. Hajde inshallah. Argumentet i sike pa akoma. Vazhdo. Këto janë argumentet qarta për ty. Argumentet qarta për ty këri drejtën e fjalës së tij. E para tër. e para gjë njërë, këto argumente që ti këto nuk kanë lidhje me temën tonë. Sepse argumentet që përmend ti, ato tregojnë domosdoshmë flasin për shtetin islam. Ti domthon merr mu argumente e shtetin islam, kur e është ngritur me gjendjen tonë muslimane që në nënën e sot. Un Allah po themi gjë. Ne sot jetojmë në një lloj vendi sikurse jetonte profeti sallallahu alaihi dhe sallam me Edhe po të them, profet Oselem Mek nuk pranoi që të bënte asnjë lloj kompromisi me mushrikët e Mekës, as për dëmin, as për dobisin, as për hir të asaj që thuhet, domthon për turit pasurinë e tyre më radh. Përkundazi këmbgulit tek vetja derisa ata e nxorën. Kush është më kush është më i madh? Kush është më i rëndë domthon? Është vrasë një muslimani apo është më fitori i pasurisë? Normalisht do të thfasim musliman më rënd. Pse profetesor nuk bëri kompromis me Tan Mek kur ishte në Mek, domethënë për hir të asaj gjëje që ata domodin domethënë ta lejonin domethënë edhe mos e vrisin muslimanët. Pse nuk pranoi kur ishte në Mek? Nuk mundm krahasosh ti marrveshje që bën i dërguar i Allahut kur ai ka krijuar shtetin e vet. Edhe çdo lloj marrveshje që bën në të vërtetë është ndobit islamit. Me marrveshje cila të cilat domethënë me marrveshje si ti dëshiron të bësh tu kur ti në të vërtetë nuk krijuan shtetin tënd atë edhe as nuk je drejt, nuk je ti i njësoj si një person që ka ushtrinë vet, edhe bën mbarësh me ushtrinë tjetër për luftuar në ushtri të tretë. Se nisi, ti si as i par, asu drejton njeri këtu, kupton? Përkundër të tij e njëri që drejton tjerën, edhe pretendon basten që ti do të bësh mbarësh me si unë ti, edhe thon pastaj që unë jam sipon e ti, siçi ka nisi. Ku ata kanë ushtrinë vet, ka flamur në flamurin e vet, mund luftojmë me një tjetër kundër mikun më mas kasel të probleme fare, por frytet në fund parkut i vjet, kush i vjen frytet? i vjen ai muslimanët sepse i ka kremurën e vet edhe ai në fund të luftës çfarë do pas në fund luftës kur ata do luftës, të të, të salihon al-rum thotë pas në rumë, thot pasen fund fare kristeri dhe muslimanët do zien thotë njerëzit të kryqit njerëzit fitoi kush kurse këta thon fitoi demokracinë u thon fitove ti ty s'njovin hiç ata madje edhe ti ke votuar për ta edhe ata prapëun duke u zënë atë lejonë shamin ty e kupton si krahasohet kjo gjëje dalim shumë larg shohim shumë shumë shumë larg shkojmë tonë njëkohë që ne i gjëndeu jo në shkëndyrëse Kur ti të më kryo shtetin tatë, atëherë ne diskutojnë bashkë për më veshtet që ka bërë Profetit dhe Selem, dhe jem shumë të akord në ty, aty shikohet dhe me dobia, dhe me rrathë shikohet dhe me dhe me dhe me dhe me kush me pak e keqe, me keqe me dhe me rrathë gjitha këto dhe me dhe me dhe me në sajt të sajt që ne kemi kryo shtetin tonë. Ndërsa kur ti je në mek, je në gjende që të të të tjertë, në të, të rego njëra si Profetit dhe me ka bërë tolerime, Përkundazi ka pranuar që të vdesën sahabët dhe mos bëj asnjë tolerim. Është nxjerrur me sahabin i cili ka thënë, "Po i dërgoj namo lutje ollo që të që ndihmojnë ata tash. Lutjo që ndihmojnë ata tash." Kupton? Dhe nuk ka pranuar të bëj tolerim e fare në fe. E para, e dyta, pse për këtë lutje që kanë bërë sahabët, ata janë në Habeshe, ti do të dish dhë një gjë shumë mirë që në Habeshe kjo ka ndodhur kur muslimanëve që në Mekk dhe në Mekk nuk kanë zbritur ligjet akoma. S'ke jesh vit ditë gjithëta. A vash a vash edhe 2 sekonda, 20 lutem shumë mirë, 2 sekonda edhe, sepse kjo ka të bëjë me çështën e al-muala al-wala wal-bara. Edhe çështë e al-wala wal-bara, shumica e jetë që flasin për të çaj kanë zbritur në Medinë. Do ti e di shumë mirë të llogje. Që nuk mund më krahasosh ti më lutin që kan bënë sahabët me luftën, sepse ata ata nuk kanë qenë muftu ka sa çdo kusht i ka ardhur mos tyre. Domthonë, edhe Allah më dhuroi këtë llogjëresh. Ato e urrëtitë në dashuri, domoshta për krahin e Qafirove, këto i kanë dalur në Medinë. Kto janë ai që kanë zbritur, domoshta në, në Medinë. Ndashurën Isa, më fal, ndashurën Maide ose ndashurën Mumtehin e su te tjera janë në jetën e Medinës. Kështu që si mund të qiti më krahasosh mua? Marveshja që bën shteti islam në veten ta duarti sot nuk ka në dorë veten tënde e as të kthjerrat. Dhe pretendon bosha që këto janë nisoj e për ne shqiptarë në 12 dobit. Ku shpyt për ty? o shpetë për ty këtu sot, a i po të dojë sot veshë qërëm dhe i këmëre mirë pafshëm, në i kojqë, sënëjtë profetës nuk është kërë, sënëjtë profetës në mekë, ka qënë që a i nuk ka bërë as një lojtë tolerimi absolutisht pundrejtë asaj që quëtë do bje pasurisa për më, më të thashë. Pa në kohë,